Единадесета глава След приема у наместника Саргон остана още известно време в пибаст, където чакаше писма от фараона в Мемфис. В същото време между офицерите и благородниците почнаха да се носят странни слухове. Финикийците разправяха, разбира се, в най-голяма тайна, че неизвестно по каква причина жреците не само упростили на Сирия старите данъци, не само освободили за винаги от това задължение, но изключили са сирийците дългогодишен мирен договор, за да ги улеснят в някаква война на север. Фараонът, говореха финикийците, дори се разболял още по-тежко, когато узнал за направените на варварите отстъпки. Княз Рамзес се тревожи и ходи тъжен, но и двамата са принудени да отстъпват на жреците, защото не са сигурни в чувствата на благородниците и войската. Това най-много възмущаваше египетската аристокрация. Как така, шепнеха помежду си потаналите в дългове големци, значи, династията не ни вярва вече? Значи, жреците са се заели да опозорят и да опропастят Египет? Защото ясно е, че ако Асирия волюва някъде далеко на север, именно сега трябва да нападнем из придобитата плячка да подкрепим обеднялото съкровище на фараона и аристокрацията. Някой от младите благородници се осмеляваше да попита престолонаследника какво мисли за сирийските варвари. Князът мълчеше, но блясъкът в очите му и свитите му устни достатъчно изразяваха неговите чувства. Явно е. Продължаваха да си шепнат благородниците, династията е оплетена от жреците и не вярва на аристокрацията, а Египет е заплашен от страшно нещастие. Глухото възмущение бързо премина в тайни съвети, които дори приличаха на заговор. Но при в тях участваха много лица, самоуверените или заслепени жреци не знаеха нищо, а Съргон, макар да предчувуваше умразата, най кратко придаваше особено значение. Той забеляза, че княз Рамзес не го обича но свързваше това с случката в цирка и преди всичко с ревността за кама. Но сигурен в своята посланическа неприкосновеност, пиеше, пируваше и почти всяка вечер отиваше при финикийската жрица, която все по-любезно приемаше неговите охажвания и подаръци. Такова беше настроението на най-вишите кръгове, когато една нощ в жилището на Рамзес се втурна на свети Ементезуфис и заяви, че веднага трябва да се види с княза. Придворните му казаха, че князът е седна от жените си и за това не смеят да го безпокоят. Но Ементезуфис настояваше все по упорито и те се видяха принудени да извикат през След малко князът се появи, без дори да сърдит. Какво има? Попита той жреца, да не биде да избухнала война, та ваша милост се е потрудил да ме посети в толкова късен час. Ементезуфис изгледа внимателно рамзес и се отдъхна дълбоко. Цялата вечер ли не си излизал, княже? Попита той. Нито крачка, значи, мога да гарантирам това аз, жреческата си дума? Престолонаследникът се очуди. Струва ми се, отвърна той гордо, че твоята дума не е необходима, щом аз давам моята. Какво значи това? Минаха в отделна стая. Знаеш ли, господарю, каза възбуденият жрец, какво се случило преди около един час? Някакви младежи нападнали и набили стояги негово достоинство Съргон. Какви младежи? Къде? Привилата на финикийската жрица Кама, продължи Ементезуфис, като следеше внимателно израза на лицето на престолонаследника. Смели момчета! Отвърна князът и вдигна рамене. Да нападат такъв силен човек. Допускам, че там са се струшили доста кости. Но да нападат посланик. Вземи под внимание, достопочтени господарю, нападнате посланикът. Закрилен от величието на Сирия и Египет, каза жрецът. Хо-хо! Засмя се князът. Значи, цара се изпраща свои посланици дори при финикийските танцорки? Ементезуфи се обърка. Внезапно той се плесна по челото и отвърна също със смях. Гледай, княже, какъв простак съм, съвсем не познавам дипломатическия церемониал. Та забравих, че Саргон не е посланик когато се влачи нощем около къщата на подозрителна жена, а обикновен човек. Но след малко добави. Във всеки случай не е хубаво това, което е станало за напред Съргон, може да ни гледа вече с антипатия. Жрец. Жрец, извика князът, като клатеше глава. Ти забравяш много по-важно нещо, че Египет няма защо да се бои, нито пък да се грижи за доброто или лошото отношение към него не само на Съргон, но дори на цар Ементезуфис беше така смутен от сполучливата бележка на фароновия син, че вместо да отговори, почна да се кланя и да мрънка. Боговете са те надарили, княже, с мъдростта на първожреците. Да бъде благословено името им. Аз вече исках да издам заповед за преследването и задържането на тия млади скандалджии, но сега предпочитам да поискам от тебе съвет, защото си мъдрец над мъдреците. Затова кажи ми, господарю, как да поступим с Саргон и с тия дръзки младежи? Преди всичко, почакай до утре, отвърна престолонаследникът. Като жрец, знаеш по-добре от всички, че божественият сън често донася добри съвети. Но ако и до утре нищо не измисля? Попита Ементезуфис. Във всеки случай, аз ще посетя Саргон и ще се постарая да изтрия от паметта му тая дребна случка. Жрецът почтително се сбогува с Рамзес. А когато се прибираше, мислеше: Готов съм да ми извадят сърцето от гърдите. Ако князът има нещо общо ста и работа, нито сам е нанасел побой, нито други го е наговарял, той дори не знаеше за случката. Който така хладнокръвно и разумно преценява работата, не може да бъде съучастник. В такъв случай мога да започна следствие и ако на умилостиви мрушавия Варварин, ще дам побойниците под съд. Великолепен договор за приятелство между две държави, който започва с оскърбление на посланика. На другия ден знаменитият Саргун лежа до обед на постеля от Кече. Което му се случваше много често, след всяко пиянство. На ниска софа до него спити в тавана, очи седеше благочестивият и Стубър и шепнеше молитви. И Стубър, въздъхна съновникът. Сигурен ли си, че никой от нашия двор не знае за моето нещастие? Кой може да знае, щом никой не те е видял, но египтяните. Просте на Саргон. От египтяните знаят Ементезуф и князът, а също и тия безумци, които навярно дълго ще помнят имруците ти. Така е, така. Но струва ми се, че между тях беше престолонаследникът и носът му е разбит, ако не е изчупен. Носът на престолонаследника е цял и той не е бил там, в това те уверявам. В такъв случай, въздъхна Саргон, князът трябва да набие на кол няколко от тях. Аз съм посланик. Моето тяло е свещено, а пък аз ти казвам, посъветва го из Тубър, да изпъдиш злото от сърцето си и дори да не се оплакваш, защото ако тия предохи отидат под съд, цял свят ще узнае. Че посланикът на най-достойния цар Асар се събира с финикийците и, което е по-лошо, посещава ги сам нощем. И какво ще отговориш, когато твоят смъртен враг, Лигбагус, те попита: Саргоне, с какви финикийци си се виждал ти и какво си говорил с тях при светилището им посред нощ? Саргон въздишаше, ако може да се нарече въздишки хриптенето което наподобяваше ръмжене на лъв. Внезапно стаята се втурна един от асирийските офицери. Той коленичи, удари чало и каза на Саргон, светлина от зениците на нашия господар. Пред входа е пълно с египетски големци и съновници, а начало стои лично през тулонаследникът. Иска да влезе тук, изглежда, с намерение да ти скаже почитанията си. Но преди още Саргон да даде нарежданията си, на вратата се появи князът. Той отблъсна на страни грамадния сириец, който беше на пост, и бързо се приближи до леглото. Смотеният посланик беше отворил широко очи и не знаеше какво да прави – да избяга ли гол в съседната стая или да се скрие под завивката. На прага стояха няколко асирийски офицери, смаяни от влизането на престолонаследника, несъвместимо с етикецията. Но изтобър им даде знак и те изчезнаха зад завесата. Князът беше сам. Свитата си бе оставил на двора. Поздравявам те, каза той, посланико на Великия цар и гостенин на фараона. Дойдох да те посетя и да те попитам не се ли нуждеш от нещо. Ако ли пък имаш време и желание, искам да се разходиш с мен из града. Ще ти дадем кон от конюшните на баща ми и ще те обкръжава нашата свита, както прилича на посланик на могъщия цар Сър, да живее вечно. Саргон лежеше и слушаше, без да разбира нито дума. Но когато и Стубър му преведе думите на княза, той беше толкова възхитен, че почна да удря глава в постелята и да повтаря. Асер и Рамзес. Като се успокои и се извини пред княза за плачевното състояние, в което го намира такъв знатен и достоен гост, Съргон добави: Не ми се сърди, о, господарю, че аз, земен черви в подножието на трона, показвам по такъв необикновен начин радостта си от твоето посещение. Но аз се зарадвах двойно. Първо, че ми оказа такава неземна чест, второ, защото мислех в своето глупаво и подло сърце, че ти, господарю, си бил виновник за вчерашното ми нещастие. Струваше ми се, че между тоягите, които падаха върху гърба ми, усещах и твоята тояга, която наистина одреше здраво. Спокойният изтубър, на княза дума по дума казаното от Саргон. На това престолонаследникът с действително царско достоинство отвърна. Излагал си се, Саргон. Ако не беше разбрал съм грешката си, щях да заповядам да ти ударят веднага 50 тояги, за да запомниш, че хора като мене не нападат групово сам човек, нито пък нощем. Докато просветеният из тубър преведа отговора, Саргон допълзе до княза, прегърна краката му и възкликна: Велик господар! Велик владетел! Хвала на Египет, че има такъв владетел! На това князът каза: Ще ти кажа още нещо, Саргон! Щом си бил нападнат вчера, уверявам те, че това не го е извършил никой от предворните ми. Защото смятам, че какъвто си силен, на не един е трябвало да разбиеш черепа, а моите хора са здрави. Истина казва той и мъдро говори. Прошепна Саргон на Истубър. Но, продължи князът, макар това грозно дело да е станало не по моя вина, нито по вина на двора ми, аз се чувствувам задължен да намаля огорчението ти от тоя град, в който си бил посрещнат така недостойно. Затова нахълтах лично спалнята ти, затова отварям своя дом за теб през всяко време на денонощието, колкото пъти пожелаеш да ме посетиш. Затова моля те да приемеш от мен, то е малък дар. Като каза това, князът бръкна в туниката си и извади огърлица, покрита са сапфири и рубини. Грамадният Саргон дори заплака, това развълнува княза, но не разчувства равнодушни и стубър. Жрецът знаеше, че у Саргон, като посланик на мъдър цар, сълзите, радостта и гневът се явяват, щом пожелае. Наместникът остана още малко и после се сбогува с посланика. А не излиза не си помисли, че все пак асирийците, въпреки че са варвари, не са зли хора, щом ценят великодушието. А Саргун беше толкова възбуден, че заповяда веднага да му донесат вино и пи, пи от обед чак до вечерта. Късно след заля слънце жрецът из тубър излезе за малко от стаята на Саргун и се върна веднага но през тайна врата. Следваха го двама души с тъмни на метала. Когато смъкнаха качулките от лицата си, Саргон познав единия първо Мефрес, а в другия пророка Ементезуфис. Носим ти, достойни пълномощнико, добра новина, рече Мефрес. Дано и аз мога да ви съобщя такава. Извика Саргон. Седнете, свети и достойни мъже. И макар, че очите ми са зачервени, говорете ми така, като че съм напълно трезвен. Защото аз и когато съм пиян, имам разум в главата си, дори може би по-добър. Вярно ли е, и стубър? Говорете, подкрепи го халдеецът. Днес, в задумата Ементезуфис, получих писмо от достойния министър Херхор. Той ни пише, че негово величество фараонът да живее вечно. Ви очаква във великолепния си дворец край Менфис и че негово величество да живее вечно. Е добре настроен към проекта за сключване на договор с вас. Сър Гун се олюляваше върху леглото, но очите му бяха почти нормални. Ще отида, отвърна той, при Негово Величество фараона, да живее вечно. И ще подпечатам от името на моя господар договора, стига да бъде написан върху тухли, с клиновидно писмо. Защото аз не разбирам вашето. Ще лежа, ако ще и цял ден, покорен пред Негово Величество, да живее вечно. И ще подпиша договора. Но как ще го изпълните вие? Ха! Ха! Ха! Това вече не зная, завърши той с груб смях. Как ти, слуга на великия Асър, да се съмняваш в добрата воля и верността на нашия владетел? Извика Ементезуфис. Саргон поистрезня. Аз не говоря за негово величество, отвърна той, а за престолонаследника. Той е пълен с мъдрост младеж който без колебание ще изпълни волята на баща си и на върховния жречески съвет, каза Мефрес. Ха! Ха! Ха! се отново пияният върварин! Вашият княз! О, богове, изкривете ми ставите на ръцете и краката, ако не казвам истината, че бих искала Сирия да има такъв престолонаследник. Нашият сирийски престолонаследник е мъдрец, жрец. Той... Преди да тръгне на война, гледа звездите и небето, после, по допашките на кокошките. А вашият би проверил колко войска има, би проучил къде е настанне врателят и би се нахвърлил върху него като орел на овен. Това се казва вожд. Това се казва цар. Той не е от тия, които слушат съветите на жреците. Той ще се съветва със собствения си меч, а вие ще трябва да изпълнявате заповедите му. И за това, Макар да подпиша с вас договор, ще разкажа на Господаря си, че зад болния фараон и мъдрите жреци тук се крие млад пръстолонаследник, лъв и бик в едно лице, който има метно устата, но грамотевици сърцето. И няма да каже истината, намеси се Ементезуфис. Защото нашият княз, макар да е избухлив и да обича малко лодорите като всеки млад човек, умее да почита и съвета на мъдреците, и върховните институции на страната. Саргон поклати глава. Ой, вие, мъдреци! Просветени в писмото Познавачи на движенията на звездите, продължи той подигравателно. Аз съм прост, обикновен генерал, който без печат не винаги би могъл да издълбая името си. Вие сте мъдреци, аз съм прост, но кълна се в брадата на моя цар, че не бих сменил ума си срещу вашата мъдрост. Защото вие сте хора, за които са отворил светът на тухлите и папирусите, но се е затворил истинският, в който живеем всички. Аз съм прост, но аз имам кучешки нюх, и както кучето отдалече помирисва мечката, така аз за червения си нос ще позная героя. Вие ще съветвате княза. Та той днес още ви е умадюсал, както змията омадюсва гълъби. Аз поне не се маня и макар князът да е добър към мене като роден баща, чувствувам през кожата си, че той ненавижда и мене, и моите сирици както тигърът ненавижда слона. Ха! Ха! Дайте му само армия и за три месеца той ще се намери пред Ниневия. Стига по пътя да му се раждат войници, вместо да гинат. Дори и да говориш истината, прекъсна го Ементезуфис. Дори князът да поиска да тръгне за Ниневия, няма да отиде. А кой ще го спре, когато стане фарон? Ние! Вие! Вие! Ха! Ха! Ха! Засмя се Саргон. Вие все още мислите, че той е младеж дори не се досеща за нашия договор. Аз, аз. Ха. Ха. Ха, аз ще дам да ми ударат кожата и да ме набият на кол, ако той не знае вече всичко. Нима финикийците ще да бъдат така спокойни, ако не бяха уверени, че младият египетски лъв ще ги предпази от асирийския бик. Ементезуфис и Мефрес се спогледаха кръдешком. Те почти се оплашиха от гения на Варварина, който смело изразяваше това, което те съвсем не бяха предвидели в сметката си. И наистина, какво би станало, ако престолонаследникът отгатнеше намеренията им и дори поискаше да ги обърка? Но от това временно затруднение ги избави мълчаливият до сега стубър. Саргон, рече той, ти се бъркаш в чужди работи. Твое задължение е да сключиш с Египет договор, какъвто иска нашият Господар. А какво знае, какво не знае? Какво ще направи и какво няма да направи техният престолонаследник, това вече не е твоя работа. Щом върховният вечно жив жречесеки съвет ни гарантира, договорът ще бъде изпълнен. По какъв начин ще стане това, не е наша работа. Сухият тон, с който изтубар изрече тия думи, усмири разюзданата веселост на сирийския пълномощник. Саргон поклати глава и измърмори. В такъв случай жалко за момчето. Той е велик воин и великодушен господар. 12 глава След посещението си у Саргон двамата свети мъже, Мефрес и Ементезуфис, се загърнаха старателно в наметалата си и тръгнаха замислени към къщи. Кой знае, каза Ементезуфис, дали той е пиеница Саргон не е прав по отношение на престолонаследника? В такъв случай и Стубър ще бъде още по-прав, отговори твърдо Мефрес. Но не бива да сме прибързани в заключенията си. Трябва първо да поразпитаме княза, отвърна Ементезуфис. Направи това, ваша милост. На другия ден двамата жреци отидоха при престолонаследника и с загрижени лица го помолиха за поверителен разговор. Какво се е случило? Попита князът. Да не би негово достоинство Саргон отново да е изпълнил някаква нощна мисия? За съжаление въпросът не е за Саргон. Отвърна първо жрецът Мефрес. Но между хората се носят слухове че ти, най-достойни господарю, поддържащ тесни връзки с неверните финикийци. След тия думи князът взе да се досеща за целта на посещението на пророците и кръвта му за Кикя. Но в същото време той прецени, че това е началото на играта между него и жречесъкото съсловие и както подобаваше на фараонов син, в миг се овладя. На лицето му се изписа израз на любопитна наивност, а финикийците са опасни хора, кръвни врагове на държавата ни, добави Мефрес. Престолонаследникът се усмихна. Ако вие, свети мъже, отвърна той, ми заемехте пари и имахте при светилищата си хубави момичета, щях да се виждам с вас по-често. А сега по неволя трябва да поддържам приятелство с финикийците. Говори се, че ваше достоинство посещавате ноще му на ефиникийка. Ще трябва да правя това, докато момичето не поумне и не се пренесе в къщата ми. Но вие не се бойте. Аз ходя с меч и ако някой ми препречи пътя, но заради тая финики ваше достоинство намрази пълномощника на сирийския цар. Съвсем не заради нея, а защото Саргон смърди на лой. Най-сетне на къде води той разговор. Вие, свети от не сте пазачи на жените ми. Мисля, че и достопочтеният Саргон не е поверил на вас своите. Тогава, какво искате? Мефрест така се смути, че избръснатото му чело се зачерви. Ти каза истината. «Ваше достоинство», отвърна той, «не са наша работа нито твоите любовни похождения, нито как постъпваш при тях. Но има нещо по-лошо. Народа се чуди, че хитрият Хирам ти е заел толкова лесно сто таланта дори без залог». Устните на княза трепнаха, но той отново каза спокойно, «Аз не съм виновен за това, че Хирам вярва на думата ми повече от египетските богаташи». Той знае, че аз по-скоро ще се откажа от бронята, останало от дядо ми, отколкото да не му платя дълга си. А струва ми се, че и за лихвата е спокоен, защото никога не ми е споменавал за нея. Не мисля да крия пред вас, свети мъже, че финикийците са посръчни от египтяните. Преди да ми заеме 100 таланта, нашият богатаж би се мръщил, би ухкал, би протакал цял месец, а накрая би ми взел огромен залог и още по-голяма лихва. А финикийците, които по-добре познават сърцата на князете, им дават пари дори без съдия и свидетели. Първожрецът беше така нервиран от спокойния сарказъм на Рамзес, че замлъкна и свиусни. Замести го Ементезуфис, който неочаквано попита. Какво би казал ваше достоинство, ако сключим договор с Сирия, по силата на който да и кратко отстъпим Северна Азия и Финикия, казвайки това, Ементезуфис впилчи в лицето на престолонаследника. Но князът отвърна съвсем спокойно. Бих казал че само предатели могат да наговорят фараона да подпише подобен договор. Двамата жреци се размърдаха. Мефрес вдигна ръце, Ементезуфис ви умруци. Ако сигурността на държавата би изисквала това, настоя Ементезуфис. Какво искате вие от мене, избухна князът. Бъркате се в моите дългове и в личните ми отношения с жените, обграждате ме шпиони, позволявате си да ми правите бележки. А сега ми задавате и някакви коварни въпроси? Слушайте какво ще ви кажа. Аз, ако ще да ме отровите, не бих подписал такъв договор. За щастие това не зависи от мене, а от Негово величество, чиято воля трябва да изпълняваме всички. Но какво би направил Ваше достоинство като фарон? Това, което биха изисквали честа и интересите на държавата. Не се и съмнявам, рече Ементезуфис. Но кое Ваше достоинство смята за държавен интерес? Къде да търсим указания за това, а за какво е Върховният съвет, извика князът, той е път с престорен гняв. Разправяте, че той се състои от най-големите мъдреци. Тогава нека те да поемат отговорността за такъв договор, който аз мятам за позорен и гибелен за Египет. Откъде знаеш, ваше достоинство, заяви Ементезуфис, че тък му така не е поступил божественият ти баща? Тогава защо питате мене? Какво е това следствие? Кой ви дава право да надничате вътре в сърцето ми? Рамзес се преструваше на толкова силно възмутен, че двамата жреци се успокоиха. Ти, княже, говориш, както прилича на добър египтянин, обади се Мефрес. Разбира се, че и ще ни боли от подобен договор, но безопасността на държавата понякога изисква временна отстъпка пред силата на обстоятелствата. Но какво ви принуждава да приемете подобен договор, извика князът. Нима сме изгубили някакво голямо сражение, нима нямаме вече войска? Веслари на кораба, на който Египет плава по реката на вечността, са боговете, отвърна с тържествен тон първо жрецът, а кормчия е върховният повелител на всички творения. Не веднъж ще спират или отклоняват кораба, за да избегна опасните вирове, които ние дори не забелязваме. В такива случаи от наша страна е необходимо само търпение и послушание, заради които рано или късно ще получим щедро възнаграждение. Надминаващо всичко, което могат да си представят смъртните. След тая забележка жреците се сбогуваха с княза напълно успокоени, че макар да се сърди за подписването на този договор, той няма да го наруши и ще осигури на Египет необходимия му мир. Щом те излязоха, Рамзес извика при себе си от Мозис и когато остана насаме със своя любимец, сдържаният гняв и огорчение се отприщиха. Князът се хвърли на постелята, почна да се вие като змия, да се бие съмруци по главата и да ридае. Оплашеният от си изчака, докато князът се поуспокои. успокои После му поднесе вода с вино, накади го с успокояващи благовония, а накрая седна при него и го запита за причината на това неподходящо за мъж отчаяние. Седни тук, каза престолонаследникът, без да се повдигне. Знаеш ли, днес вече съм сигурен, че нашите жреци са сключили с Сирия някакъв позорен договор. Без война, дори без никакво искане от другата страна. Имаш ли представа колко губим? Дагон ми каза, че Сирия иска да заграби Финикия. Но финикийците сега не са толкова разтревожени, защото цар Асар волюва на североизточната си граница. Там има извънредно храбро и многобройно население. Та не се знае как ще свърши той поход. Във всеки случай, финикийците ще имат няколко години спокойствие, което ще им стигне, за да се подготвят за отбрана и да намерят съюзници. Князът махна нетърпеливо с ръка. Ето, Виждаш, прекъсна той от Мозис. Дори Финикия се въоръжава, а може би ще въоръжи и всичките си съседи наоколо. А ние във всеки случай губим най-малко на изплатените данъци от Азия, които възлизат. Чу ли си някога нещо подобно? Възлизат на повече от 100 000 таланта. 100 000 таланта, повтори князът. О, богове! Ами, че тая сума би могла изведнъж да напълни съкровището на фараона. Ако нападнем и Асирия в подходящ момент, ще намерим неизчерпаеми богатства в самата Ниневия, Самият самия дворец Насър. Помисли си само колко роби бихме могли да вземем? Полови милион милион страшно силни хора и толкова диви, Черовството в Египет и най-тежката работа по каналите или в каменните кариери ще им се стори играчка. Плодородието на земята би се увеличило само за няколко години, обеднялото ни население би се отпочинало и преди да умре последният роб, Държавата би възстановила някогашната си мощ и богатство. И всичко това жреците ще осуетят с няколко изписани сребърни и глинени плочки, нашарени с клиновидни знаци, които никой от нас не разбира. След като изслуша оплакванията на престолонаследника, Тот Мози стана от стола, провери внимателно дали някой не подслушва от съседните стаи, после отново седна при Рамзес и зашепна: Бъди спокоен, господарю! Доколкото зная, цялата аристокрация, всички номарси, всички висши офицери са дочули за този договор и са възмутени. Дай ни само знак и ние ще струшим тухлите с написания договор върху главата на Саргон, па дори на Асар. Но това би било бунт срещу Негово величество, отговори князът също така тихо. Лицето на Тотмозис стана тъжно. Не бих искал, рече той, да наранявам сърцето ти, но твоят баща, равен на върховните богове, е тежко болен. Това не е вярно, скочи князът. Вярно е, само не се издавай че го знаеш. Негово величество е крайно уморен от пребиваването си на тая земя и вече желая да си отиде. Но жреците го задържат, а тебе не те викат в Мемфис, за да могат безпрепятствено да подпишат договора с Сирия. Тата са предатели. Предатели, шепнеше гневно князът. Затова, когато поемеш властта след баща си, да живее вечно. Няма да ти бъде трудно да скъсаш договора. Князът се замисли. Полесно е, Рече той, да се подпише договор, отколкото да се развали, и да се скъса е лесно. Усмихна се тут Няма Нима в Азия няма недисциплинирани племена, които да нахлуят в нашата територия, Няма божественият ни тагер не чака с армията си, за да ги отблъсне и после да пренесе войната в техните земи. Или мислиш, че Египет няма да намери хора и пари за война, ще тръгнем всички. Защото всеки може да спечели нещичко и да си осигури и живота. Светилищата са натрупани съкровища. А в лабиринта, кой ще ги извади оттам? Каза със съмнение князът. Кой ли? Всеки номърх, всеки офицер, всеки благородник ще направи това, стига да има заповед от фараона, а младите жреци ще ни покажат пътя до скривалищата. Няма да се осмелят, ще ги сполети наказание на боговете. Тотмозис махна презрително с ръка: Да не сме селяни или пастири, та да се боим от богове, с които се подиграват евреите, финикийците и гърците, и всеки войник-наемник безнаказано светутътствува с тях. Жреците са измислили тия басни за боговете, в които сами не вярват. Ти добре знаеш, че светилищата признават само единствения. Те също правят чудеса, но се смеят с тях. Само селяни над по-старо му удря чело пред идолите. Но работниците се съмняват във всемогъществото на Озирис, Хорисет, писарите мамят боговете с метките, а жреците си служат с тях както сверигата и ключа, за да запазят съкровищата си. Охо, минаха уния времена, продължаваше Тутмозис, Мозис, когато целият Египет вярваше във всичко, което му казваха светилищата. Днес ни обиждаме финикийските богове, финикийците обиждат нашите, а върху никого не пада гръм. Наместникът наблюдаваше внимателно Тутмозис. Откъде ти идват такива мисли в главата? Попита той. Неотдавна ти побледняваше само като се споменеше за жреците. Защото бях сам. Но сега вече зная, че цялата аристокрация мисли като мене и ми е полеко. А кой е говорил на аристокрацията и на тебе за договора с Сирия, да гонни другите финикийци, отвърнат от Мозис. Те дори се задължават, когато му дойде времето, да разбунтуват азиатските племена, Та нашата войска да има повод да прекрачи границите. А щом веднъж тръгнем към Ниневия, финикийците и съюзниците им ще се присъединят към нас. Тогава ти ще имаш армия, с каквато не е разполагал дори Рамзес Велики. На престолонаследника не се хареса това усърдие на финикийците. Но той нищо не каза за него, а попита. А какво ще стане, ако жреците узнаят за вашите плещения? Уверявам те, че никой от вас няма да избегне смъртта. Нищо няма да узнаят, отвърнат от Мозис весело. Прекалено много вярват силите си, лошо плащат на шпионите и със своята алчност и надменност са си спечелили омразата на целия Египет. За това аристокрацията, войската, писарите, работниците, дори нищите жреци чакат само знак, за да нахлуят светилищата, да задигнат съкровищата и ги донесат пред трона. А когато светите мъже бъдат лишени от богатствата си, ще изгубят и властта. Дори ще престанат да правят чудеса, защото и за това трябват златни пръстени. Престолонаследникът промени темата на разговора и накрая даде знакнат от Мозис, че може да си върви. Когато остана сам, Рамзес потъна в размисъл. Той ще ще да бъде възхитен от враждебното отношение на аристокрацията към жреците и от воинственото настроение на най-висшите сфери. Ако ентусиазмът не беше избухнал така внезапно и ако зад него не се криеха финикийците. Това караше престолонаследникът да бъде предпазлив, защото разбираше, че за работите на Египет е по-добре да вярва на патриотизма на жреците, отколкото на приятелството на финикийците. Но той си припомни думите на баща си – финикийците говорят истината и са верни, когато се отнася за техните интереси. А без съмнение финикийците имаха голям интерес да не попадат под властта на сирийците. За това в случай на война можеше да се разчита на тях като на съюзници – понеже поражението на Египет би се отразило преди всичко върху Финикия. От друга страна, Рамзес не допускаше, че жреците вършат измяна, дори като подписват такъв неизгоден договор с Сирия. Не, те не бяха предатели, а обзети от леност сановници. Мирът е удобен за тях, защото в мирно време увеличават богатствата си и разширяват властта си. Не искат война, защото войната би засилила властта на фараона, а тях би изложила на значителни разходи. Така, въпреки че му липсваше опит, младият престолонаследник разбра, че трябва да бъде предпазлив, да не бърза, никого да не кори, но също така и никому да не вярва прекалено много. Той беше вече решил да воюва с Сирия, но не защото това желаяха аристокрацията и финикийците, а защото Египет се нуждаеше от богатства и роби. Но взел решение да воюва, Рамзес желаеше да действува разумно. Искаше постепенно да спечели за войната жреците и само случай на съпротива да ги смаже с помощта на войската и аристокрацията. И тък му, когато свети Мефрес и свети Ементезуфис се шегуваха с предсказанието на Саргон, че престолонаследникът няма да се подчини на жреците, но ще ги принуди да го слушат. Князът вече имаше готов план за окрутяването им и виждаше с какви средства разполага за тея цел. Момента за започване на борбата и начина за провеждането и кратко той предоставяше на бъдещето. Времето е най-добрият съветник. Казваше си Рамзес. Той беше спокоен и доволен, като човек, който след дълго колебание знае какво има да прави и вярва в собствените си сили. И за да не остане нито следа от на му вълнения, отиде при Сара. Винаги когато се забавляваше с сина си, Рамзес успокояваше и сърцето му се изпълваше с радост. Той премина през градината, влезе във вилата на първата си любовница и я намери, отново сълзи. О, Сара! Извика той. Ако Нил беше в твоите гърди, ти и него би успяла да изплачеш. Няма вече, отвърна Сара, но още по-изобилен поток потече от очите и кратко. Какво значи това? Попита князът. Да не би пак да си извикала някаква врачка и тя да те оплашила с финикиките. Не от финикиките се боя аз. А от финикия, рече тя. О, ти не знаеш, господарю, колко подли хора са те. Горят деца, нали? Засмя се наместникът. Да не мислиш, че е лъжа, отговори тя, като го гледаше широко отворени очи. Приказки. Зная много добре от княз Хирам, че това са празни приказки. Хирам, викна Сара. Хирам. Но това е най-големият престъпник. Попитай баща ми и той ще ти разправи, господарю, как Хирам прилъгва на корабите си млади момичета от далечни страни. После упава платната и ги откарва, за да ги продаде. У нас имаше една светло коса рубиня, отвлечена от Хирам. Тя лудееше от копнеш родината си, но не можеше да каже дори къде се намира нейното отечество. И умря. Такъв е Хирам, такъв е и подлият дагон, и всички тия негодници. Може и да е вярно. Но нас какво ни интересува това? Попита князът. Много, много, каза Сара. Ти, господарю, слушаш днес съветите на финикийците, а в това време нашите евреи са разкрили, че Финикия иска да предизвика война между Египет и Асирия. Дори се говори, че най-личните финикийски търговци и банкери са страшни клетви и са се задължили да сторят това. Защо им е дотребвала война? Подхвърли князът с престорено равнодушие. Защо ли? Извика Сара. Ще доставят на вас и на сирийците оръжие, стоки и сведения и ще ви карат да им плащате за всичко десет пъти по-скъпо. Ще ограбват убитите и ранените от двете страни. Ще изкупуват от вашите и от асирийските войници задигнатите предмети и робите. Нима, това е малко. Египет и Асирия ще се разорят, но Финикия ще построи нови складове за богатствата си. Кой ти разправи тия мъдрости? Усмихна се князът. Нима не чувам какво шепнат баща ми, роднините и познатите и се оглеждат тревожно да не ги подслушва някой. Най-сетне Нима не познавам финикийците. Те, господарю, падат ничком пред тебе и ти не виждаш лукавите им погледи, но аз неведнъж съм се вглеждала в позеленелите им от или в жълтите им от гняв очи. О, пази се, господарю, от финикийците като от отровна змия. Рамзес гледаше Сара и неволно сравняваше нейната искрена любов с изкусната пресметливост на Кама, нейните нежни избухвания, с коварната студенина на финикийката. Наистина, мислеше той, финикийците са отровни гадове. Но ако Рамзес велики си е служил във войната слъв, защо аз да не използувам срещу враговете на Египет змии, и колкото по-пластично си представяше хитростта на Кама, толкова по-силно е желаеше. Героичните души понякога търсят опасността. Той се сбогува с Сара и неочаквано, кой знае защо, си припомни, че Саргун го беше подозирал в участие при нападението. През се удари по челото. «Дали той е мой двойник», каза си той, не устроил побоя над посланика. Но в такъв случай кой го е наговорил? Сигурно финикийците, щом са могли да ме замесят в такова мръсно дело, тогава Сара казва истината. Те наистина са подлеци, от които трябва да се пазя. Гневът му отново се обади и князът реши веднага да си изясни този въпрос. И понеже вече се свечеряваше, Рамзес не се отбил дома си, а отиде право при Кама. Малко го интересуваше, че може да бъде разпознат, нали в случай на опасност имаше меч. В двореца на жрицата още светеше, но в предверието нямаше никого от слугите. До сега, помисли Рамзес, Кама отправеше прислугата си. Когато трябваше да посетя аз, а днес, дали предчувства, че ще дойда или може би приема пощастлив от мене любовник, престолонаследникът се изкачи на горния етаж, спря пред стаята на финикийката и изведнъж дръпна завесата. В стаята бяха кама и Хирам и си шепнеха нещо. О! В лошо време съм дошъл, засми се престолонаследникът. И вие ли, княже, задиряте жена? Която под смъртен страх няма право да бъде интимна с мъжете, и жрицата скочиха от таборетките. Изглежда, рече финикиеца ти се поклони: че някакъв добър дух те е предупредил, господарю, защото говорехме за тебе. Някаква изненада ли ми готвите? Попита наместникът: Може би. Кой знае, отвърна кама, като го гледаше предизвикателно. Но князът отвърна хладно. Дано тия, които искат и занапред да ми правят изненади. Не закачат собствената си шия от опора или въжето. Това повече ще смае тях, отколкото мене техните постъпки. Усмивката на Кама застина върху полуотворената и кратко уста. Хирам побледня и се обади покорно. С какво заслужихме твоя гняв, господарю и покровителю наш? Искам да зная истината, каза князът, като сядаше и заплашително гледаше Хирам. Искам да знае кой е организирал нападението върху асирийския посланник и е забъркал в тая подлост човека, който прилича на мен така, както дясната ми ръка прилича на лявата. Виждаш ли, кама, обади се стръпнал Хирам. Не ти ли казах, че близките ти отношения с той негодник могат да доведат до голямо нещастие? И ето ти нещастието. Дори не чакахме дълго. Финикийката се хвърли в краката на княза. Всичко ще ти кажа. Извика тя, като стенеше. Само изхвърли от сърцето си, господарю, лошите чувства към Финикия. Мене уби, мене затвори, но не се сърди на тях. Кой е нападнал Саргон? Ликон, гъркът, който пее в нашия храм, отвърна Финикийката и продължаваше да стои на колене. Аха! Значи, той пеше тогава под прозорците ти и той така прилича на мене. Хирам наведе глава и сложи ръка на сърцето си. Ние плащахме щедро на този човек, каза финикиецът, защото прилича на Тебе, господарю. Смятахме, че неговата жалка фигура може да ти послужи в случай на нещастие. И послужи, прекъсна го наместникът. Къде е Той? Искам да видя този прекрасен певец. Този мой жив образ, Хирам, разпери ръце. Избяга, негодникът, но ние ще го намерим, отвърна Той. Освен ако се превърне в муха или в земен червей. А на мене ще простиш ли, господарю, прошепна финикийката и се опря на коленете на княза. Много неща се прощават на жените, каза престолонаследникът. И нали няма да се отмъщавате на мене, попита тя тревожно Хирам. Финикия, отвърна старецът бавно и тържествено, ще прости и най-тежката простъпка на тоя, който спечели благоволението на нашия господар Рамзес, да живее вечно. Колкото доли кон... Добави той, като се обърна към престолонаследника, ти ще го имаш, господарю, жив или мъртъв. След тия думи Хирам се поклони ниско и напусна стаята, като остави жрицата с княза. Рамзес беше като замаян. Той прегърна коленичилата кама и прошепна. Чули какво каза достопочтеният Хирам? Финикия ще ти прости най-голямата простъпка. Той е човек наистина ми е верен. А щом той каза това, какво извъртане ще намериш още? Кама почна да целува ръцете му и да шепне. Ти ме спечели. Аз съм твоя рубиня. Но днес ме остави спокойна. Прояви уважение към този дом на божествената Астарта. Тогава ще се пренесеш ли в моя дворец? Попита князът. О, богове, как може да кажеш това? Откак слънцето изгрява и залязва, не е имало случай жрица на Астарта. Но няма какво. Финикия, господарю, ти дава такова доказателство на почети привързаност, каквото не е получил никога никой от нейните синове. Тогава прекъсна я князът и я притисна до себе си. Само не днес и не тук, помоли го тя. 13 глава. Като узна от Хирам, че финикийците са му подарили жрицата, престолонаследникът поиска да има колкото възможно по-скоро в къщата си, защото без нея не можеше да живее. А понеже тя представляваше за него нещо ново, но кама не бързаше. Тя молеше княза да почака, докато намалее напливат от поклонници и главно докато най-знаменитите гости напуснат пибаст. Защото, ако му станала любовница преди това, доходите на храма ще ли да намалеят, а самата не е заплашвала опасност. Нашите мадреци и сановници, обясняваше тя на Рамзес, ще ми простят измяната, но просто ще призовава отмъщението на боговете върху главата ми. А ти, господарю, знаеш, че боговете имат дълги ръце, да но не ги загубят само, когато рекат да бръкнат с тях под покрива ми. Отвърна князът, ала той не настояваше, защото вниманието му по това време беше погълнато от друго. Асирийските пратеници Саргон и Стубър бяха заминали вече за Мемфис да подпишат договора. В същото време фараонът поиска от Рамзес да му направи доклад за пътуването си. Князът заповяда на писарите да опишат подробно всичко, което се беше случило, от как бе напуснал Мемфис, а именно – прегледите на занеетчийските работилници, посещенията на работилниците и полетата, разговорите с номарсите и чиновниците. Готовия доклад, предаден на Тутмозис, да го отнесе в Мемфис. «Ти ще бъдеш моето сърце и уста пред лицето на фараона», каза князът на Тутмозис. «И ето какво ще направиш». Когато достопочтеният Херхор те попита какво мисля за причините, поради които Египет и Държавното Съкровище се намират в тежко положение. Ще му кажеш да се обърне към помощника си Пентуер и той ще му изложи моите възгледи по същия начин, както направи това в светилището на Божествената Хатор. Когато Херхор поиска да узнае мнението ми за договора с Сирия, ще му отговориш, че мой дълг е да изпълнявам заповедите на нашия господар. Тот Мозис Кимна с глава в знак, че разбира. Но когато застанеш пред баща ми, да живее вечно. Продължи наместникът и се убедиш, че никой не ви подслушва, падни в краката му от мое име и му кажи: Господарю наш, това ти говори твоят син слуга, жалкият Рамзес, на когото си дал живот и власт. Причината за нещастията на Египет е намаляването на плодородната земя, която се поглъща от пустинята, и намаляването на населението, което измира поради прекомерна работа и недояждане. Но знай! Господарю наш, че не по-малка вреда от пустинята и мура нанасят на съкровището ти жреците. Защото не само светилищата им са претъпкани със злато и скъпоценности, с които биха могли да се изплатят всички дългове, но светите отци и пророци притежават най-хубавите чифлици, най-трудоспособните селяни и работници и имат много повече земя от бога Фарон. Това ти казва Рамзес, твоят сини слуга който през цялото време на пътуването си беше отворил като риба очи и наострил уши като предпазли фосел. Князът млъкна за малко, а Тот повтаряше на ум думите му. А когато, продължи наместникът, негово величество те попита какво е мнението ми за сирийците, падни по лице и отговори. Ако позволиш, слугата ти Рамзе се осмелява да мисли, че сирийците са едри и силни мъже и имат великолепно оръжие, но вижда се, че са лошо обучени. Саргун беше съпровождан от най-добрите сирийски бойци – лаконосци, топороносци, копиеносци, но между тях не се намериха дори шестима, които да маршируват в една равна редица. При това те носят копията си криво, мечовете им са лошо привързани, топорите държат като дърводелци или касапи. Облеклото им е тежко, грубите сандали подбиват краката, а щитовете, при все, че са здрави, няма да им помогнат много, защото войникът е несръчен. Това е вярно. Обади се тут Мозис. И аз забелязах същото, пък и офицерите ни твърдят, че такава асирийска войска, каквато са видели тук, ще окаже по-слаба съпротива, отколкото либийските орди. Кажи също, продължи Рамзес, на нашия господар, който ни дарява с живот, че всички благородници и цялата войска се възмущават дори само от мълвата, че е възможно Финикия да бъде покорена от асирийците. Финикия е пристанище на Египет. А финикийците са най-добрите моряци в нашата флота. Кажи най-сетне, както чувам от финикийците, това негово величество трябва да знае по-добре, че са Сирия е слаба, защото воюва на север и на изток, а цяла Западна Азия е против нея. Затова, ако е нападнем днес, бихме могли да вземем големи съкровища и много роби, които ще помагат в работата на нашите селени. Ала в заключение ще кажеш, че баща ми е помъдър от всички хора и за това ще постъпвам, както той ми заповяда, да не предава обаче Финикия в ръцете на Асър, защото това ще ни погуби. Финикия, това е бронзов ключ към нашето съкровище, а кой дава своя ключ на крадеца? Тот Мозис замина за Мемфис през месец Полфи, юли-август. Нилбе започнал да приижда силно и поради това напливат на поклонници от Азия в храма на Астарта на Маля. Местното население излезе на полето да прибере колкото може по-бързо гроздато, лена и памука. една дума, околоността отихна, а градините около светилището на Астарта почти опустяха. По това време княз Рамзес беше свободен от развлеченията и държавните работи и се зае с любовта си към Кама. След тайно съвещание с Хирам, престолонаследникът подари чрез него на светилището на Астарта 12 таланта злато, една изкусно изработена статуйка на богинята от Емалахит. 50 крави и 150 мери пшеница Това беше толкова щедър дар, че сам първо жрецът на светилището дойде при наместника, падна ничком и му благодари за проявената милост. Хората, казваше той, които обичат богиня Астарта, за вечни времена ще помнят тая милост. Като се разбра по този начин със светилището, князът повика при себе си началника на полицията в Пибаст и прекара с него от цял час. А няколко дни по-късно на обикновена новина разтърси целия град. Кама, жрицата на старта, била открадната и отвлечена някъде, изчезнала като пясъчно зърно в пустинята. Това нечувано събитие станало при следните обстоятелства. Първожрицът на светилището изпратил Кама в град Събнехетъм, край езерото Емензален, с жертвоприношение в тамошния параклис на старта. Жрицата тръгнала с лодка нощем, за да избегне лятната Жега, любопитството и почестите на населението. Преди разсъмване, когато четиримата изморени гребци задрямали, внезапно от крайбрежните водорасли се появили лодки, карани от гърци и хети. Те обкръжили лодката на жрицата и грабнали кама. Нападението било извършено толкова бързо, че финикийските гребци не оказали никаква съпротива, пък на жрицата нападателите, изглежда, запушили устата, защото тя не успяла дори да извика. След като извършили това светотатство, хетите и гърците изчезнали във водораслите. За да се изплъзнат после в морето. А за да се предпазят от преследване, обърнали лодката, принадлежаща на светилището на Старта. В пибъст, сякаш бръмна кошер, цялото население говореше само за отвличането. Дори предполагаха кои може да са извършили престъплението. Едни обвиняваха асириеца Саргон, който бе предложил на Кама женитба, стига да напусне светилището и да замине с него за Ниневия. Други пък подозираха гърка Ликон, певеца в храма на Астарта, който отдавна гореше от страст към Кама. Той беше достатъчно богат, за да си позволи да наеме гръцки разбойници, и достатъчно безбожен, за да не се поколебае да отвлече жрица. Разбира се, светилището на Астарта веднага свикаха съвета на най-богатите и благочестиви вярващи. Съветът преди всичко реши да освободи Кама от служебните и кратко задължения и да отмени клетвата, която заплашваше всяка жрица. Загубила своята невинност и чистота. Това беше благочестиво и мъдро решение, защото, ако някой отвлякал на сила жрицата и е лишил от действеност, не беше справедливо тя да бъде наказана. Няколко дни по-късно под подзвуците на рогове в храма на Астарта бе съобщено на вярващите, че жрицата към е умряла и ако някой срещне жена, която прилича на нея, няма право нито да и кратко отмъщава, нито да укорява. Защото не жрицата е напуснала богинята... А зли духове са отвлекли и те ще бъдат наказани. Същия ден достопочтеният Хирам посети княз Рамзес и му поднесе в златна котия пергамент с множество жрече печати и с подписите на най-знатните финикийци. Това беше решението на духовния съд при храма на Старта, с което освобождаваше кама от обетите и кратко и снимаше проклятието на небесата, стига тя да се откаже от жречесъкото си звание. След залез, слънце, князът се отправи стоя документ за една самотна вила в градината си. Отвори вратата по някакъв таен начин и си скачи в една неголяма стая на втория етаж. При светлината на украсен срезба светилник, в който гореше ароматизирано дървено масло. Князът видя кама. Най-после. Извика князът и кратко подаде златната котия. Тук имаш всичко нова, което искаш. Финикийката беше възбудена, очите й кратко горяха. Тя грабна котията, разгледа я и я хвърли на земята. Да не мислиш, че е златна. Каза тя. Обзалагам се срещу огърлицата си, че тая котия е от мед, покрита само от двете страни с тънки златни пластинки. Така ли ме посрещаш? Попита очудено князът. Защото познавам братята си, отвърна къма. Те фалшифицират не само злато, но дори рубини и сапфири. Жена. прекъсна я князът. В тая котия е твоята безопасност. За какво ми е тая безопасност? Аз кучая и се боя. Четири дни вече седя тук като в затвор. Липсва ли ти нещо? Липсва ми светлина, а въздух, смях, песни, хора. О, отмъстител на богиньо, колко тежко ме наказваш! Князът тя слушаше смаян. В тая разярена жена, той не можеше да познае оная кама, която бе видял в храма, Онае жена, над която се носеше страстната песен на гърка. Утре, каза князът, ще можеш да излезеш в градината. А когато отидам в мемфис, Втива, там ще се забавляваш като никога. Погледни ме, нима не те обичам, нима за една жена недостатъчна е честа, че ми принадлежи, да, отвърна тя на мусена, но преди мене ти си имал четири. Но ако обичам най-много тебе, ако обичаш най-много мене, ще ме направиш първа и ще ме настаниш в двореца, който заемата е еврейка, Сара, и ще дадеш почет на стража на мене, а не на нея. Там, пред статуята на старта, бях най-първа. Хората, които се покланяха на богинята, когато коленичиха пред нея, гледаха мене. А тук какво? Войниците бият барабани, свирят на флейти, чиновниците скръстват ръце на гърди и свеждат глави пред думата я еврейка. Правят го заради моя първороден син, я князът, изгубил търпение, а той не е евреин. не, кресна кама. Арамзе скочи, да не си луда, рече той, успокоил се внезапно. Не знаеш ли, че синът ми не може да бъде еврей, а пък аз ти казвам, че е еврейн. викаше тя и удряше съм руку масата. е като дядо си, като войчовците си и се нарича Исак. Какво каза, Финикийко? Нима желаеш да те изпъдя. Добре, изпъди ме, ако лъжа. Но ако казвам истината, изпъди она е еврейката, заедно с копелето и кратко и дай двореца на мене. Аз искам. Аз заслужавам да бъда първа в дума ти. Защото унаяте мами подиграва се с тебе. Аз отказах от богинята си заради тебе, излагам се на отмъщението и кратко. Покажи, че заслужаваш и дворецът ще бъде твой. Не, това е лъжа, каза князът. Сара не би си позволила такова престъпление. Моят първороден син, Исак. Исак крещеше кама. Иди при нея и се убеди. Рамзе си избяга от кама за Майан и се отправи за вилата, където живееше Сара. Въпреки звездната нощ, той се заблуди и известно време се лути из градината. Но хладният въздух го отрезви, той намери пътя и влезе в дома на Сара почти спокоен. Въпреки, че беше късно, там още не спяха. Сара сама переше пеленките на сина си, докато прислугата и кратко се убиваше времето в ядене, пиене и музика. Когато. Блед отвълнение, вълнение, Рамзес застана на прага, Сара извика, но веднага се успокои. «Бъди поздравен, господарю», каза тя и като избърса ръце, наведе се към краката му. «Сара, как се казва на ти?» попита Рамзес. Ужасена, тя се хвана за главата. «Как се казва на ти, Сара?» повтори той. «Нали знаеш, господарю, името му е сети?» Отвърна тя се два чуд глас. «Погледни ме в очите!» «О, Ехова!» Прошепна Сара, виждаш ли, че лъжеш. А сега ще ти кажа, моят син, синът на египетския престолонаследник, се нарича Исак и Еврейн, долен Еврейн. Боже! Боже! Милост, извика тя и се хвърли в краката му. Рамзес нито за миг не повиши глас, само лицето му беше сиво. Предупреждаваха ме, каза той, да не вземам в дома си еврейка. Кипях от гняв. Когато виждах, чифлика да гъмжи от евреи, но потисках отвръщението си, защото ти вярвах. И ти заедно са своите евреи ми открадна сина, ти, похитителко на деца. Жреците заповядаха да бъде евреин. прошепна Сара, разплакана в краката му. Жреците? Какви жреци? Найдостойният Херхор, найдостойният Мефрес. Казваха, че така трябвало да бъде, защото твоят син щял да стане първият еврейски цар. Жреците Мефрес, повтори князът Еврейски цар Но аз ти бях казал, че твоят син може да стане командир на моите лаконосци, мой писар Аз ти бях казал това Нима ти, нещастнице, си помислила, че титлата Еврейски цар е равна по достоинство на мой лаконосец или писар? Мефрес Херхор благодаря на боговете, че най-сетне разбрах тия съновници и знае каква съдба готвят на потомството ми. Известно време той обмисляше нещо, като хапеше устни. После изведнъж извика със силен глас. Хей! Слуги! Войници! За миг стаята си изпълни с хора. Влязоха разплакани прислужничките на Сара, писарят и управителят на дома и кратко, после Роби, най-сетне няколко войници, предвождани от офицер. Смърт. Кресна Сара със сърце раздирателен глас. После се хвърли към люлката, грабна сина си и като застана въгъла на стаята, извика. Обита мене, но него няма да видам. Рамзе се усмихна. Стотнико. Каза на офицера. Вземи тая жена с детето и кратко и я заведи в постройката, където живеят робите ми. Тази еврейка няма да бъде вече господарка, а слугинята я, която ще я замести. А ти? Управителю, добави Рамзес, като се обърна към чиновника, помни, че утре сутринта тази еврейка трябва да умие краката на господарката си, която след малко ще дойде тук. Ако тази слугиня не изпълни това, по заповед на господарката си трябва да получи пръчки. Отведете в помещението за слугите. Офицерът и управителят се приближиха до Сара, но се спряха, без да смеят да докоснат. Ала не стана и нужда. Сара увира сплаканото дете с платно и напусна стаята, като шепнеше, Божена Авраама, Исаака и Якова, смили се над нас. На излизане тя се поклони ниско на княза, а от очите й кратко течеха изобилни сълзи. Дори в преддверието Рамзес слушаше нежния и кратко глас. Божена Авраама, Иса, когато всичко тихна, наместникът се обърна към офицера и управителя. Ще отидете с факли в къщата между смокиновите дървета. Разбирам, отвърна управителят. И веднага ще доведете тук жената, която живее там. Ще бъде изпълнено. От сега нататък тя ще бъде ваша господарка и господарка на Сара, еврейката, която всяка сутрин ще трябва да и кратко мие краката, да облива с вода и да държи пред нея огледалото. Това е моята воля и заповед. Ще бъде изпълнена, отвърна управителят. А утре сутринта ще кажеш дали новата слугиня е послушна. Като даде тия разпореждания, наместникът се върна в двореца си, но цяла нощ не спа. Дълбоко в душата му се разгаряше огънят на отмъщението. Той чувствуваше, че без да повиши дори за миг глас, смаза Сара, мизерната еврейка, която бе посмяла да го измами. Наказа я като цар, който с един знак на окото си събаря човека от висините в бездната на робството. Но Сара беше само уръдия на жреците, а престолонаследникът имаше твърде силно чувство за справедливост, за да може да прости на истинските виновници, след като бе струшил уредието им. Яростта му се усилваше още повече при мисълта, че жреците са неприкосновени. Князът можеше да прогони и изпрати посред нощ Сара и детето в помещението за слугите, но не можеше да лиши Херхор от властта, нито Мефрес от първожръча му сан. Сара падна в краката му като стъпкан червей, но Херхор и Мефрес, които му бяха изтръгнали първородния син, се издигаха като пирамиди над Египет и о, какъв срам! Над него самия, над бъдещия фараон. И неизвестно за кой път вече през година той си припомни униженията, които беше изпитал от жреците. В училището така го биеха стояги, че гръбнакът му пукаше, или така го измъчваха с глад, че коремът му се залепваше за кръста. На маневрите миналата година Херхор му разстрои целия план, а после прехвърли вината върху него и го лиши от командуването на корпуса. Пак Хирхур стана причина негово величество да го лиши от благоволението си, задето доведе в дома си Сара, и да го възвърне на предишното почетно положение едва след като той, князът, прекара няколко месеца в доброволно изгнание. Очакваше, че като стане командир на корпус и наместник, жреците ще престанат да го потискат с настойничеството си. Но ето, че именно сега те удвоиха енергията си. Защо го направиха наместник? За да го отстранят от фараона и да сключат позорен договор с Сирия. Принудиха го да отиде в светилището и получи сведения за състоянието на държавата като се. А там го мамеха чрез чудеса и ужаси и му дадоха съвсем фалшиви обяснения. После почнаха да се бъркат в развлеченията му, в любовните му работи, във връзките му с финикийците, в дълговете, а накрая, за да го унизят, да го направят смешен пред очите на цял Египет. Направиха първородния му син Еврейн. Има ли селянин, има ли роб, има ли затворник в каменните кариери, има ли египтянин, който не би могъл да каже, аз съм по-добър от теб, наместнико, защото никой от синовете ми не е бил еврейн. Рамзес чувствуваше тежеста на оскърблението, но в същото време разбираше, че не може веднага да се отмъсти. Затова реши да отложи възмездието за в бъдеще. В жречесъкото училище той себе научил да се владее, а в двора привикна да бъде търпелив и прикрит. Сега тия качества щяха да му бъдат щит и броня в борбата с жреците. Известно време той ще ги държи в заблуда, но когато дойде подходящ момент, ще ги удари така, че никога вече няма да се вдигнат. Навън почна да се развиделява. През толонаследникът заспа дълбоко, а когато се събуди, първото лице, което видя, беше управителят на двореца на Сара. Какво направи еврейката? Попита го той. Съгласно заповедта на ваше височество изми краката на господарката си, отвърна управителят. Беше ли послушна? Беше изпълнена със смирение, но и кратко липсваше сръчност, та господарката се разсърди и я е ритна между очите. Князът скочи. А Сара какво стори? Попита той бързо. Падна на земята, а когато новата господарка и кратко заповяда да се махне, излезе си тих плач. Князът се заразхожда из стаята. Как прекарата я нощ? Новата господарка ли? Не. Прекъсна го престолонаследникът. питам за Сара. Съгласно заповедта, Сара отида с детето в помещението за слугите. Там слугините се жалиха и кратко отстъпиха нова Рогуска, но Сара не си легна, а цяла нощ прекара с детето на колене. А детето? Попита князът. Детето е здраво. Тъй сутрин, когато Сара отида да прислужва на новата господарка, Другите жени го изкъпаха с топла вода, а жената на един от пастирите, която също има бебе, му даде да суче. Князът се спря пред управителя. «Лошо е», каза той, когато кравата, вместо да кърмите си, влачирало и я бият стояги. Затова, това, при все, че тази еврейка е извършила голяма простъпка, не желая да страда невинното и кратко дете. «Сара няма да ми е повече краката на новата господарка и господарката няма вече да я рита». Ще и кратко дадеш отделна стая в сградата на слугите, необходимата скромна покъшнена и храна, каквато се полага на родилка. Нека на спокойствие кърми детето си, да живееш вечно, владетелю наш. Отвърна управителят и изтича бързо да изпълни заповедите на наместника, защото цялата прислуга обичаше Сара, докато само за няколко часа успя да намрази злобната и креслива кама. 14-та глава Финикийската жрица не донесе много щастие на Рамзес. Когато той дойде за пръв път да посети двореца, заеман до сега от Сара, мислеше, че ще бъде посрещнат с възхищение и благодарност. Вместо това Кама го прие почти сърдито. Какво значи това? Извика тя. Не се е минал ли половин ден, а ти вече възвърна благоволението си към мръсната еврейка? Нима тя не живее в помещението на слугите? Отвърна князът. Но моето правител ми каза, че нямало вече да ми мие краката. Като чу това, престолонаследникът изпита неприятно чувство. Виждам, че не си доволна, каза той. И няма да бъда, избухна кама, докато унизя тази еврейка. Докато коленичила в краката ми, за да ми служи, не забрави, че някога ти е била първа жена и господарка на тоя дом. Докато прислугата ми не престане да ме гледа със страх и недоверие, а нея, със съжаление. Финикийката почваше все по-малко да се харесва на Рамзес. Кама, каза той, помисли върху това, което ще ти кажа. Ако в моя дом слуга ритне кучка, която кърми кученца, аз бих го изгонил. А ти си ритнала по лицето жена и майка. В Египет майката е свещено нещо. Кама, добрият египтянин уважава най-много три неща на земята – боговете, фараона и майката. Горко ми, викна Кама и се хвърли на леглото. Ето ми наградата за това, че аз, бедната, се отрекох от богинята си. Само преди седмица слагаха цветя в краката ми и кадяха пред мен благовония, а днес князът излезе от стаята и посети финикийката едва след няколко дни. Но я намери в лошо настроение. Моля те, господарю, възкликна тя. Грижи се малко повече за мене. Ето и прислугата почва да ме пренебрегва. Войниците ме гледат потоко и се боя да не би някой в кухнята да сложи отрова храната ми. Бях заед с войската, отвърна князът, и не можех да те посещавам. Не е вярно. Отговори към Асърдито. Вчера беше под моята тераса, а после отиде към помещението за прислугата, където живее тази еврейка. Искаше да ми покажеш. Стига! Пресече я през Не съм бил нито под твоята тераса, нито в помещението. Ако ти се сторило, че си ме видяла, това значи, че твоят любовник, онзи подългрък, не е напуснал Египет, а дори се усмелява да се върти из градината ми. Финикийката слушаше ужасена. О, Астурет! Викна тя внезапно. Спаси ме! О, земя, скрий ме! Ако той е мизерник, Ликон, се е върнал, заплашваме голямо нещастие. Князът се засмя но вече нямаше търпение да слуша вайканията на бившата жрица. Остани в мир, каза той на излизане, и не се чуди, ако тия дни ти доведа твоя Ликон вързан като чакал. Той е дързък човек, ми изкара вече с търпение. Щом се върна от дома си, князът извика Хирам и началника на полицията в Пибаст. Той им разказа, че гъркът Ликон, който прилича много на него, се върти около дворците и заповяда да го ловят. Хирам твърдеше, че щом финикийците се присъединят към усилията на полицията, гръкът ще бъде хванат. Но началникът на полицията поклати глава. Съмняваш ли се? Попита го князът. Да, господарю. В Пибъст живеят много набожни азиаци и според тях жрица, която изоставила ултара, заслужава смърт. И ако той грък се е заклял да убие кама, те ще му помагат, ще го скрият и ще го улеснят да избяга. Какво ще кажеш ти, княже? Попита престолонаследникът Хирам. Достойният началник на полицията е прав, отвърна старецът. Но нали вие освободихте Кама от обета и кратко? Възкликна Рамзес. За финикийците, отвърна Хирам, гарантирам, че няма дори да докоснат Кама, а ще преследват гърка. Но какво да направим с другите поклонници на Старта? Позволявам си да мисля, каза началникът на полицията, че за сега тая жена не я заплашва нищо. А ако бъде смела, Бихме могли да използваме и примамим гърка тук, в дворците на ваше достоинство и да го хванем. Иди тогава при нея, каза князът, и кратко изложи плана си. Ако ловиш тоя е негодник, ще ти дам 10 таланта. След като престолонаследникът се сбогува, Хирам се обърна към началника на полицията. Началнико, аз зная, че ти си учил и двете писма и си мъдър като жрец. Когато искаш, чуваш престените и виждаш тъмното. Затова знаеш мислите и на селенина, който черпи вода с ведро, и на занаятчията, който донася на пазара сандали за продан, и на големеца, който, заоколен от слугите си, се чувствава така безопасно, както детето в лоното на майката. Ти казваш истината, ваше достоинство, отвърна чиновникът. Боговете действително са ме надарили с чудния дар на ясновидец. Точно така, продължи Хирам. Благодарение на свръхестествените си способности ти навярно се отгатнал, че светилището на Астарта ще ти отпусне 20 таланта, ако уловиш той е негодник, който има дързостта да прилича на княза, нашия господар. Освен това храмът ще ти подари и други 10 таланта, ако из Египет не се разпространи веста, че жалкият ликон прилича на престолонаследника. Непристойно и обидно е обикновен смъртен да напомня с си човек с божествен происход. Затова нека си остане между нас това, което чу за Ликон и за преследването на този безбожник от наша страна. Разбирам, отвърна началникът. Може да се случи такъв престъпник да умре, преди да го предадем на съда. Ти ме разбра, каза Хирам и му стисна ръка. А каквото и съдействие да поискаш от финикиците, ще го имаш. Разделиха се като двама приятели, тръгнали за Едерлов, за които не е важно кое копие ще улучи жертвата, стига тя да не попадне в чужди ръце. След няколко дни Рамзес отново посети Кама, но я намери в състояние, близко до му побъркване. Тя се криеше в най-малката стая на двореца си, гладна, невчесана, дори на умита, и даваше на прислугата си най-противоречиви заповеди. То нареждаше да се съберат всички при нея, то ги изгонваше. Нощем викаше при себе си стражата, но след миг бягаше от войниците на тавана и кръщеше, че искали да убият. Това и кратко държана уби пълно любовта в душата на княза, остана му само чувството на грижи и неприятности. И сега, когато управителят на двореца и офицерът му разказаха за чудатостите на къма, той се хвана за главата и прошепна. Наистина постъпи зле, като отнехта я жена от богинята и кратко. Само богиня може да понася търпеливо нейните капризи. Въпреки това, той отиде при кама и я намери отслабнала, разчурлена и трепереща. Горко ми. Извика тя. Обкръжена съм от врагове. Жената, която ме облича, иска да ме отрови, а фризорката да ме зарази с някаква тежка болест. Войниците само чакат случай да забият копия или меч в гърдите ми, а в кухнята сигурна съм, че вместо гозби ми варят мадюснически билки. Всички дебнат да ме убият. Кама, я князът, не ме наричай така, прошепна тя ужасена. Защото това ще ми донесе нещастие. Но откъде ти я мисли в главата ти? Откъде ли? Да не мислиш, че не виждам как бродят денем около двореца разни непознати хора и изчезват, преди да успея да извикам прислугата? А нощем нима не чувам шепоти зад стената. Така ти се струва. Проклетници. Проклетници. Извика тя разплакана. Всички говорите, че така ми се струва. А пък оня ден някаква престъпна ръка ми хвърли спалнят един вал, който носих половин ден и едва тогава познах. Че не е мой, че никога не съм имала такъв вал, Къде е той вал? Попита князът вече обезпокоен. Изгорих го, но най-напред го показах на прислужничките си. Е, и какво това, дори ако не е бил твой, нали нищо не ти се случило? За сега нищо. Но кобя държала в къщи е парцел няколко дни... Сигурно щях да се отровя или да се разболея от някаква неизлечима болест. Аз познавам мазияците много добре и зная как постъпват те. Отек, че е ни нервиран, князът си тръгна веднага, въпреки му обите на кама да остане. Ала когато попита прислугата за Вуала, прислужницата призна, че не е бил на кама и наистина бил подхвърлен от някого. Престолонаследникът заповяда да се отвои стражата в двореца и около него и се върна разстроено дома си. Никога не бих повярвал. Мислеше той, че една слаба жена може да предизвика такава бъркотия. Четири току-що уловени хиени вдигат по малко шум, отколкото е финикика. Вкъщи князът намери от Мозис. Той преди малко беше пристигнал от Мемфис и едва бе успял да си скъпе и прооблече. Какво ще ми кажеш? Попита Рамзес, любимеца си, отгатнал, че не носи добри новини. Видя ли негово величество, видях слънчевия бог на Египет. Отвърнат от Мозис, и ето какво ми каза той. Говори! Така ми каза нашият господар, Продължи от Мозис, като скръсти ръце на гърди и наведе глава. Така каза господарят, 34 години теглих тежката кола на Египет и сега съм толкова уморен, че вече копня за своите велики прадеди, които пребивават в западната страна. Скоро аз ще напусната я земя и тогава синът Мирамзес ще седне на трона и ще прави държавата това, което му подскаже мъдростта. Така ли каза моят свещен баща, това са неговите думи и аз ги повторих точно, отвърнат от Мозис. Няколко пъти господарят ми подчерта, че не ти оставя никакви нареждания за бъдещето, та да можеш да управляваш Египет, както намериш за добре. О, свет човек! Нима, той наистина е толкова зле. Защо в такъв случай не ми позволява да отида при него? Попита през тулонаследникът огорчен. Ти трябва да бъдеш тук, защото може да потрябваш. А договорът с Сирия? Попита Рамзес. Подписан е така, че Сирия може без пречки от наша страна да води война на изток и север. Но въпросът за Финикия остава открит, докато ти се качиш на трона. О, благословен! О, свет-владетел! Възкликна престолонаследникът. От какво ужасно наследство ме избави ти? И така? Въпросът за Финикия остава открит, продължи Тотмозис. Но наред с това стана нещо недобро. За да даде доказателство на Сирия, че няма да и кратко пречи във войната с северните хора, Негово величество заповяда да се намали армията ни с 20 000 наемници. Какво каза? Викна с майя пръстоунаследникът. Тотмозис поклати тъжно глава. Казах истината, рече той. Дори четири либийски полка са вече разпуснати. Но това е безумие. Почти изрева Рамзес и закърши ръце. Защо се обесилваме сами? И къде ще отидат тия хора? Там е работата, че те вече отидоха в либийската пустиня и или ще нападнат либийците, което ще ни създаде неприятности, или ще се съединят с тях и заедно ще ударят западните ни граници. Аз нищо не съм чул. Какво са направили те? И кога са го сторили? Никаква вест не е дошла до нас, викаше князът. Защото разпуснатите наемници отидоха в пустинята направо от Мемфис, а Херхур забрани да се говори за това на когото и да било. Значи, дори Мефрес и Ементезофис не знаят нищо, попита на Те знаят, отвърнат от Мозис. Те знаят, аз не зная. Изведнъж князът се успокои, но побледня, а по младото му лице си изписа страшна ненавист. Той хвана за ръцете довереника си и като ги стискаше силно, зашепна. Слушай! Кълна се свещената глава на баща си и в главата на майка си в паметта на Рамзес велики във всички богове, каквито съществуват, че ако през моето управление жреците не се огънат пред волята ми, ще ги смажа. Тот Мозис слушаше ужасен. Или аз, или те. Завърши князът. Египет не може да има двама господари. И обикновено е имал само един. Фараона, обади се довереникът му. А ти ще ми бъдеш ли верен? Аз, всички благородници... Цялата армия, кълнати се. Добре, завърши престолонаследникът. Нека разпускат найемните полкове, нека подписват договори, нека се крият от мене като прилепи, нека мамят всички ни. Но ще дойде време. А сега, Тутмозис, почини се от пътуването и ела до вечера на пиршество. Тия хора така ме умотаха, че аз мога само да се забавлявам. Що ме така, ще се забавлявам. Ала ще дойде ден и аз ще им покажа кой е владетел на Египет. Те или аз. От тоя ден пиршествата отново започнаха. Князът сякаше срамуваше от войската и участваше в ученията. Затова пък дворецът му бе пълен с благородници, офицери, фокусници и певици, а нощем ставаха страшни оргии, Звуците на арфите се смесваха с пянските крясъци на пируващите и с пазматичния смях на жените. Рамзес покани кама на един от тия пирове, но тя отказа. Князът се обиди, а тут Музис, като забеляза това, рече. Казаха ми, господарю, че Сара загубила благоволението ти, не ми споменавай за тая еврейка, отвърна през Сигурно знаеш какво е направила са сина ми, зная, каза любимецът, но струва ми се, че това не е станало по нейна вина. Чувах в Мемфис, че твоята достопочтена майка, царица Никторис и достойният министр на войната, Херхор, Направили синатия Врейн, за да царува някога над израелтяните. Но израелтяните нямат цар, а само жреци и съдии. Пресече го князът. Нямат, но иска да имат, и на тях има омръзнало управлението на жреците. Престолонаследникът махна презрително с ръка. Кочишът на негово величество, отвърна той, има по-голямо значение, отколкото всички царе, особено пък някакъв си там израелски цар, който още не съществува. Във всеки случай вината на Сара не е тъй голяма, подхвърли от Мозис. Знай, че аз ще платя някога и на жреците за това. В този случай и те не са много виновни. Херхур, например, е сторил това, за да увеличи славата и мощта на твоята династия. Освен това действувал е съзнанието на царица Никторис. А Мефрес защо се бърка в работите ми, попита князът. Той трябва да си гледа само храмовете а не да влияе върху съдбата на фароновото потомство. Мефрес е старец, който вече почва да става чудът. Днес целият двор на негово величество се подиграва с Мефрес заради странностите му, за които аз не знаех нищо. При все, че всеки ден виждах и виждам той е свет мъж. Това е интересно. Какво прави той? Няколко пъти през денонощието, отговори Тотемозис. Извършва тържествени богослужения в най-скритата част на храма и кара подчинените си жреци да следят дали през време на молитвите боговете не го издигат в въздуха. Ха. Ха! Ха! Ха! Почна да се смее през тулонаследникът. И всичко това става тук, в Пибъст, пред нашите очи, а аз не знае нищо. Тайна на жреците. Тайна, за която говорят всички в Мемфис. Ха! Ха! Ха! В цирка видях един халдейски фокусник, който се издигаше във въздуха. И аз го видях, казат от Мозис, но то беше фокус. А Мефрес иска наистина да се издигне над земята върху крилята на своето благочестие. Не чува на глупост, рече князът. А какво мислят за него другите жреци, като че ли в нашите свещени папироси се споменавало, че в миналото у нас имало пророци? които притежавали дар да се издигат във въздуха и за това жреците не се чудят на желанието на Мефрес. А както ти е известно, у нас подчинените виждат каквото се харесва на началствата и за това някой свети мъже твърдят, че Мефрес наистина се издигал по време на молитва няколко пръста над земята. Ха! Ха! Ха! И с тая велика тайна се забавлява целият двор, а ние, като селяни или копачи, дори не се досещаме за чудесата, които стават подносни. Колко жалка е съдбата на египетския престолонаследник. Смееше се Рамзес. А когато се успокои и Тотмозис го помоли наново, той заповяда Сара и детето да бъдат пренесени от сградата на слугите в двореца, заемам през първите дни от кама. Прислугата на престолонаследника беше възхитена от това нареждане, а всички прислужнички, рубини, дори и писарите проводиха Сара до новото и кратко жилище с музика и радостни възгласи. Финикийката чу шума и попита какво се случило. А когато и кратко казаха, че Сара си е възвърнала благоволението на престолонаследника и че от дома на робите се е преместила отново в дворец, бившата жрица поясня от ярост и повика Рамзес при себе си. Князът отиде при нея. Значи, така постъпваш с мене, кресна кама, без да се владее. Значи, така, обеща ми, че ще ти бъда първа жена, но преди луната да измине половината от небесния си път. Ти наруши обещанието си. Да не би да мислиш, че отмъщението на Астарта пада само върху жриците, а не постига князете? Кажи на своята Астарта, отвърна спокойно през столонаследникът, да не заплашва никога княза, защото и тя ще отида в сградата за прислугата. Разбирам! Извика кама. Аз ще отида прислугите. Може дори в затвора, а ти през това време ще прекарваш нощите си при своята еврейка. За това, че съм отреков заради теб от боговете, че навлякох върху главата си проклятие, че нямам нито един час покоен, че провалих заради теб младостта си, живота си, душата си дори, така ли ми се отплащаш? Князът призна в себе си, че Кама наистина беше направила големи жертви за него и почувства известно разкаяние. Не съм бил и няма да отида при Сара, отвърна той. Но на тебе какво ти пречи? Ако на тая нещастна жена бъдат възвърнати известни удобства, за да може да отгледа детето си, финикийката цялата се разтрепера. Тя вдигна нагоре свити умруци, косата и кратко настръхна, а в очите й пламна нечестивия тоган на омразата. Така ли ми отговаряш? Еврейката била нещастна, защото си е изгонил от двореца, а аз трябва да бъда доволна, при все, че боговете ме прогониха от всичките си храмове. Ами моята душа, душата на жрица, която тъне сълзи и страх, нима не значи за тебе повече, отколкото това еврейско копеле, това дете, което дано да пукне дано. Млъкни! Викна през и запуши устата и кратко. Тя се отдръпна оплашена. Значи, нямам право дори да се оплача от злата си съдба, попита тя. Но щом толкова държиш на това дете, защо ме отвлече от храма, защо обещаваше, че ще ти бъда първа жена, пази се! Отново повиши тя глас, Египет да не те нарече вероломник, когато разбере съдбата ми. Князът клаташе глава и се усмихваше. Накрай седна и каза, наистина, прав беше моят учител, когато ме предупреждаваше да се пази от жените. В очите на човек с пресъхнал от жажда език изглеждате като зряла праскова. Но само така изглеждате. Горко на глупеца, който си позволи да захапе, той е прекрасен плод. Вместо разхлаждаща сладост ще намери гнездо уси, които ще наранят не само устните, но и сърцето му. Оплакваш ли се вече? Дори от тоя е срам не ме избавиш. За това, че пожертвувах за тебе достоинството си на жрица и целомъдрието си. Престолонаследникът продължаваше да клати на смешливо глава. Аз никога не бих помислил, каза той накрая, че ще се сбъдне приказката, която разказват селените вечер, преди да си легнат да спят. Но днес виждам, че в нея има много истина. Чуя, кама, тогава може би ще се упомниш и няма повече да убиваш благосклонността ми към тебе. Гледай какво му се дощало, приказки да ми разказва. Отвърна огорчено жрицата. Една вече чух от тебе и добре ми стана от нея, но тая несъмнено ще ти бъде от полза, стига да пожелаеш да я разбереш. Ще има ли в нея нещо за еврейските купелета? Ще има и за жриците, само слушай внимателно. Това се случило много отдавна в същия този град Пибаст едно. Един ден княз сятни видял на площада пред храма на Птах много хубава жена. Тя била по-красива от всички, които бил срещал до тогава, а освен това, носела по себе си много злато. Князът много харесал тая жена. Попитал Кояр и като му казали, че дъщерята на първожреца в Пибаст изпратил при нея слугата от конюшните си следното предложение. «Ще ти дам 10 златни пръстена, ако прекараш с мене един час». Слугата отишъл при прекрасната дбобои и повторил пред нея думите на княз сятни. Тя го изслушала внимателно и отговорила, както подобава на едно благовъзпитано момиче. «Аз съм дъщеря на първо жрец и съм целомадрена, а не някакво паднало момиче. И ако князът иска да се запознае с мене, нека ме посети вкъщи». Тук всичко ще бъде приготвено и нашето познанство няма да даде повод за сплетни на клюкарките от цялата улица. Тогава княз Сеатни отишъл в дома над Бобои и се изкачил на горния етаж, в нейните стаи, чието стени били покрити с лазурит и с бледозеленикава глеч. Там имало много дивани, покрити с скъпи тъкани и кръгли масички с златни чаши върху тях. Напълнили с вино една чаша и я поднесли на княза. Ад Бобои му рекла, пи, моля те. Но князът ти кратко отговорил, ти знаеш, че не съм дошъл за вино, въпреки това седнали да пируват. и била облечена с дълга плътна дреха, закопчена до самата шия. А когато опияненият княз се опитал да е целуне, тя го отстранила и рекла. тоя дом ще бъде твой дом, но помни, че аз не съм уличница, а целомадрена жена. Затова, ако желаеш да ти бъда покорна, закълни се, че ще ми бъдеш верен и ми припиши имуществото си. Да дойде тук писар, извикал князът. Когато довели писаря, сятни заповядал да напише венчален акт и дарителен акт, с който приписва над Бобои всичките си пари, земи и движими богатства. След един час слугите съобщили на княза, че долу го чакат децата му. Бобоито так си излязла и след малко се върнала в дреха от прозрачен плат. Сятни отново се опитал да прегърне, но тя го отблъснала и казала, «Тоя дом ще бъде твой». Но понеже не съм някаква развратница, а добродетелна девица, ако искаш да ти принадлежа, нека децата ти подпишат акт, че се отказват от наследство, та после да не се съдят с моите деца. Сят ми извикал горе децата си и ги накарал да подпишат акт, че се отказват от наследство. Те сторили това? Но когато, възбуден от дългата съпротива, князът се опитал да се доближи до бубои, тя отново го спряла. Тоя дом ще бъде твой, рекла тя. Но аз не съм коя да е, а съм невинна девица. Ако ме обичаш, заповядай да убият децата ти, за да не би някога да отнемат тимота ти на моите деца. Колко дълга история! Прекъсна го нетърпеливо кама. Ей, сега ще свърши, отвърна през тулонаследникът. И знаеш ли, кама, какво отговорил сятни? Щом желаеш, нека да се извърши това злодеяние. Над бобои не трябвало да се повтарят два пъти. Тя заповядала да убият децата пред очите на баща им, а окървавените им крайници изхвърлила през прозореца на кучетата и котките. Едва тогава сятни влязал в стаята и кратко и легнал на нейното абаносово легло, инкрустирано слонова кост. Бобои е поступила добре, щом не е вярвала на думите на мъжете, рече нервно финикийката. Но сятни поступил още по-добре, отвърна престолонаследникът. Събудил се, защото неговото страшно престъпление било само сън. И ти, Кама, запомни, че най-сигурното средство да събудиш мъжа от любовния му унес са клеветите срещу сина му. Бъди спокоен, господарю. Никога вече не ще ти спомена нито дума за моите огорчения или за сина ти, отговори Унило Кама. А пък аз не ще престана да бъда благосклонен към тебе и ти ще си щастлива. Завърширам зес. Едно приказката е автентична. БА, 15 та глава Изсред жителите на Пибъст почнаха да се носят страшни слухове за либийците. Разказваха, че на път за родината си разпуснатите от жреците войници варвари отначало просели, после крадели, а накрай взели да грабят и палят египетските села и да избиват населението. Така за няколко дни били нападнати и разрушени градовете Хиненсо, Пимат и Каса на юг от Емеридовото езеро. Унищожен бил също керван от египетски търговци и поклонници, които се връщали от Оазиса Уитмехе. Цялата западна граница на държавата била в опасност, дори от терамети с населението бегало. Защото и в тая област се появили от към морето либийски банди, като че ли спратени от страшния му Мусаваса, който бил обявил в цялата пустиня свещена война срещу Египет. Затова, ако понякога вечер западната ивица на небето оставаше червена по-дълго време, това хвърляше в тревога жителите на Пибаст. Хората се трупаха по улиците. Някой се качваха по плоските покриви или се катереха по дърветата и оттам се провикваха, че виждали пожар в Менов или в Сехем. Намираха се дори такива, които въпреки здрача забелязваха бягащо население или либийски банди, движещи се към Пибъст в дълги черни колони. Въпреки вълнението сред токашното население властите в Номеса бяха равнодушни, понеже централната власт не им беше изпратила никакви заповеди. Княз Рамзес знаеше за тревогата в града и виждаше равнодушието на голенците в Пибаст. Обзего бесен гняв, че не получава никакви разпореждания от Менфис и че нито Мефрес, нито е Ментезофис поделят с него тия тревожни слухове. Но понеже двамата жреци не идваха и дори сякаш избягваха да разговарят с него, наместникът също не ги търсеше и не предприемаше никакви военни приготовления. Накрая той престана да посещава полковете при пибаст, събираше в двореца си цялата благородническа младеж, пируваше и се забавляваше, като сподавяше в себе си възмущението от жреците и тревогата си за съдбата на държавата. Ще видиш, каза той веднъж на Тутмозис. Тия свети пророци ще ни доведат до там, че Мусава ще завладее Долен Египет, а ние ще бъдем принудени да бягаме в Тива или в Сун, ако и оттам не ни изгонят етиопците. Ти каза истината. Отвърнат от Мозис. Нашите властници постъпват така, като че ли са предатели. На първи хатор, август-септември, в двореца на престолонаследника се състоя голям пир. Забавлението започна в 2 часа след обед, а докато слънцето залезе, всички бяха вече пияни. Стигна се до дотъм, че мъжете и жените се търкаляха по пода, зелен звино, засипан с цветя и изпотрошени кани. Между пируващите князът беше най-тръзвен. Той още не лежеше, а седеше на креслото и държеше на коленете си две прекрасни танцорки, едната от които го поеше с вино, а другата поливаше главата му със силни благовония. В този момент в залата влезе адютант и като прескочи няколко пияни гости, приближи се до престолонаследника. Достойни, господарю, прошепна той. Светите Мефрес и Ементезофис желаят веднага да говорят с теб. Престолонаследникът отстрани момичетата и зачервен, си споцапан кафтан, улюлявайки се. Тръгна към стаята си на горния етаж. Като го видяха, Мефрес и Ементезуфис се спогледаха. Какво искате, ваши достоинства? Попита князът и се строполи на стола. Не знае дали ваше достоинство ще бъдеш в състояние да ни слушаш, отвърна смутано Ементезуфис. О! Да не мислите, че съм се напил? Извика князът. Не се бойте. Днес целият Египет е така обезумял или е толкова глупав? Та, изглежда, че опияните останало най-много разсъдък. Жреците се намръщиха, но Ементезуфис започна. «Ваше достоинство знае, че нашият господар и Върховният съвет са решили да уволнят 20 000 наемни войници. Да предположим, че това не ми е известно, прекъсна го престолонаследникът. Та вие не благоволихте не само да поискате мнението ми, преди да вземете това толкова мъдро решение, но дори не намерихте за нужно да ми съобщите» че четири полка са вече разгонени и тия хора от глад нападат градовете ни. Струва ми се, ваше достоинство, че осъждаш заповедите на негово величество фараона, подхвърли Ементезофис. Не на негово величество, извика князът и тупна с крак, а на тия предатели, които използват болестта на моя баща и владетел и искат да продадат държавата на сирийците и либийците. Жреците се втрещиха. Никой египтянин досега сега не беше отправил такива окорни думи към жреците. Княже, разреши ни да дойдем отново след няколко часа, когато се успокоиш, каза Мефрес. Няма нужда. Аз знае какво става на западната ни граница. Или по-скоро не аз, а моите готвачи, коняри и чистачки. Та може би сега ще благоволите, достопочтени отци, да посветите и мене в плановете си. Ементезуфис придаде равнодушен израз на лицето си и заговори. Либийците са се разбунтували и събират банди с намерение да нападнат Египет. Разбирам. За това по волята на негово величество, продължи Ементезуфис и на върховния съвет ти, ваше достоинство, трябва да събереш войските от долен Египет и да унищожиш бунтовниците. Къде е заповедта? Ементезуфис извади от пазвата си пергамент, снабден с печати и го връчи на княза. Значи, от този момент аз съм върховен вожд и най-виша власт в тея провинция, нали? Попита престолонаследникът. Точно така. И имам право да проведа с вас военен съвет. Разбира се, отвърна Мефрес. Но в този момент. Седнете, прекъсна го князът. Двамата жреци изпълниха заповедта. Аз ви питам, понеже това е необходимо за плановете ми, защо са разпуснати либийските полкове? И други ще бъдат разпуснати. Подхвана Ементезуфис. Върховният съвет иска да се освободи от 20 000 най-скъпоструващи войници, за да даде на съкровището на Негово величество 4 000 таланта годишно, без които фараоновият двор може да се окаже в затруднение. Каквото обаче не заплашва дори най-мизерния египетски жрец, подхвърли князът. Забравяш, Ваше Височество, че не е прилично жрецът да бъде наричан мизерен, отвърна Ементезуфис. А това, че никога от жреците не заплашване недоимък, е заслуга на въздържания им начин на живот. В такъв случай, навярно статуите изпиват виното, което всеки ден се отнася светилищата, и сигурно каменните богове ги издият жените си с злато и скъпоценни камъни, подигра се князът. Но да оставим вашата въздържаност. Върховният съвет не разгонва за това 20-хилядната войска и не отваря вратите на Египет за бандитите, за да напълни съкровището на фараона. А за какво? само за да се хареса на цар Асар. И понеже негово величество не се е съгласил да бъде предадена Финикия на сирийците, вие искате да омаломощите държавата по друг начин, като разпуснете наемниците и предизвикате война на западната ни граница. Призовавам боговете за свидетели, че ти не очудваш, ваше достоинство. Извика Ементезуфис. Сенките на фараоните биха се очудили повече, ако чуят, че в същия той е Египет, който царската власт е с вързани ръце и крака, някакъв халдейски измамник влияе върху съдбата на държавата. Не мога да повярвам на ушите си, отвърна Ементезофис. Какво говориш, Ваше Височество, за какъв халдеец? Наместникът се изсмия саркастично, говоря за Бероес. Ако ти, свети отче, не си чувал за него, попитай достопочтения Мефрес, а ако и той е забравил, нека се обърне към Херхор и Пентуер. Ето великата тайна на вашите светилища. Някакъв чужденец, промъкнал се като крадец в Египет, налага на Върховния съвет такъв позорен договор, който бихме могли да подпишем само ако сме изгубили сраженията и са ни унищожили всички полкове и превзели двете столици. И като си помисля, че това го е направил един единствен човек, най-вероятно шпионин на цара Сър. А нашите мъдреци така са се оставили да ги омагял съкрасноречието му, че когато фараонът не им позволи да се откажат от Финикия, те разпускат полковете и предизвикват война на западната граница. Къде се чуло такова нещо, продължаваше Рамзес, без да се владее вече. Когато дошъл най-удобният момент да увеличим армията до 300 000 души и да хвърлим срещу Ниневия, тия благочестиви безумци разгонват 20 000 войници и подпалват собствената си къща. Мефрес слушаше вцепенен и блед тия остри думи. Накрая той се обади. Не зная, достойни господарю, от какъв извор си черпил тия сведения. Дано той да е бил така чист, както сърцата на членовете на Върховния съвет. Да допуснем, че някакъв халдейски жрец е успял да склони съвета да подпише тежкия договор с Сирия. Но ако това наистина е така, откъде знаеш дали тоя жрец не е пратеник на боговете, които чрез неговата уста са ни предупредили за опасностите, надвиснали над Египет? От кога халдейците се радват на такова доверие у вас? Попита князът. Халдейските жреци са по-старши братя на египетските, обади се Ементезуфис. Да не би сирийският цар де да повелител на фараона? Подхвърли князът. Не богохулствувай, ваше достоинство, прекъсна го сурово Мефрес. Ти се ровиш лекомислено в най-същените тайни, а това е бивало опасно и за по-големи от тебе. Добре, няма да се ровя! Но по какво може да се познае, че един халдеец е пратеник на боговете, а друг, шпионин на царасър, по чудесата, отвърна Мефрес? Ако по твоя заповед, княже, тая стая си изпълни с духове, ако невидими силите издигнат във въздуха, ние ще разберем, че ти си пратеник на безсмъртните и бихме слушали съветите ти. Рамзес повдигна рамене, и аз видях духове, създаваше ги младо момиче». И аз видях в цирка да лежи във въздуха фокусник. Само, че не си съзрел тънките върви, които са държали са заби четиримата му помощници. Обади се Ементезуфис. Князът отново се засмя и като си припомни какво му беше разказвал Тутмози за богослуженията на Мефрес, каза със са саркастичен тон. През времето на фараон Хеопс, един първожрец поискал непременно да лети във въздуха. За тая цел той се молял на боговете. А на подчинените си поръчал да гледат дали няма да бъде издигнат от невидими сили. И какво ще кажете, свети мъже, от тогава нямало ден пророците да науверяват първожреца, че се издигал във въздуха, наистина на особено високо, само на един пръст от пода, но все пак. Но какво ви е, ваше достоинство? Внезапно попита той Мефрес. Наистина първожрецът, като слушаше собствената си история... Съолюля на стола и щеше да падне, ако не го задържа Ементезофис. Ерамзе се смути. Той поднесе на стареца вода, натричалото и слепите му очи с оцет и почна да го разхлажда светрило. Скоро Свет и Мефрес се съвзе. Той стана от стола и каза на Ементезуфис. като че е време да си вървим, нали? И на мен е така ми се струва. Аз какво трябва да правя? Попита князът, който чувствуваше, че беше станало нещо лошо. Изпълнете задълженията си на върховен вожд, отвърна студено Ементезуфис. Двамата жреци се поклониха церемониално на княза и излязоха. Наместникът беше вече съвсем изтръзнял, но сякаш някаква огромна тежест легна на сърцето му. В този момент Рамзес разбра, че бе направил две големи грешки. Призна на жреците, че знае тяхната тайна и се подигра жестоко с Мефрес. Той беше готов да даде година от живота си ако можеше да изтрия от паметта им целия този пиянски разговор. Но беше вече късно. Няма какво, мислеше той, издадох се и си спечелих смъртни врагове. Но какво да се прави? Борбата започва в най-наудобен за мен момент. Ала ще вървим напред. Малко ли фараони са волювали с жреците и се ги побеждавали, без дори да имат особено силни съюзници. Но той така силно почувства в какво опасно положение се намираше, че веднага се закле в името на свещената глава на баща си никога вече да не пие много вино. После заповяда да повикат Тутмозис. Довереникът се яви веднага. Беше напълно трезвен. Ние сме във война и аз съм главнокомандуващ, каза престолонаследникът. Тутмозис се поклони до земи и никога вече няма да се напивам, добави князът. А знаеш ли защо? Вождът трябва да се въздържа от вино и от омайващи аромати. Отвърнат Отвърна Тутмозис. Бях забравил това и се изтървах пред жреците. За какво? Извика от Тутмозис, че ги мразя и че се подигравам с чудесата им. Няма нищо. И те самите сигурно никога не разчитат на човешката любов. И че зная политическите им тайни, добави князът. Ах, И от Тутмозис. Виж, това не биваше, но да ги оставим, каза Рамзес. Изпрати веднага бързоходци до полковете. Утре сутрин всички командири трябва да дойдат на военен съвет. Заповядай да бъдат запалени сигналите за тревога и всички войски от долен Египет да тръгнат утре към западната граница. Иди при номарха и му нареди да уведоми другите номарси, че трябва да бъдат събрани храни, дрехи и оръжия. Ще имаме трудности с Нил, подхвърлит от Мозис. Затова нека при ръкавите на Нил бъдат задържани всички лодки и кораби, за да пренасят войската. Трябва също така да се нареди, но да започнат подготовката на запасни полкове. В това време Мефрес и Ементезуфис се връщаха в жилищата си при светилището на Птах. Когато останаха сами в килията, първожрецът вдигна ръце нагоре и извика «Троица от безсмъртни богове, Озирис, Изида и Хор, спасявайте Египет от унищожение!» от как свят светува, никой фараон не е изрекал толкова богохулства, колкото чухме днес от това дете. Какво казвам? Фарон, никой враг на Египет, никой хет, финикиец, либиец не би се осмелил така да пренебрегва неприкосновеността на жреците. Виното прави човека прозрачен, отсече Ментезофис. Но в това младо сърце се загнездило кълбо змии. Той оскърбява жреческата каста, подиграва се с чудесата, не вярва в боговете. Все пак най-много ме очудва това, каза замислено е Ментезофис. Откъде Рамзес знае за вашите преговори с Беруес? Защото аз съм готов да се закълна, че той ги знае. Извършено е страшно предателство, отвърна Мефрес и се хвана за главата. Това е много чудно. Вие сте били четирима, съвсем не четирима. Забероес знаеше старшата жрица на Изида, двамата жреци, които му посочиха пътя до светилището на Сет и жрецът, който го посрещна на вратата. Чакай, чакай, каза Мефрес. Той е жрец, седеше непрекъснато в подземието. Ами, ако е подслушвал, във всеки случай той не е продал тайната на това хлапе, а на някой по-голям от него. А това е вече опасно. На вратата на килията почука първо жрецът светилището на птах, свети сем. «Мирвам», рече той, като влизаше, «да бъде благословено сърцето ти. Дойдох, защото така сте повишили глас, като че ли се случило някакво нещастие». Не предполагам да ви плаши войната с нищожния либиец, каза съм. А какво мислиш, Ваше достоинство, за престолонаследника? Прекъсна го Ементезуфис. Мисля, отвърна съм, че той трябва да е много доволен от войната и че е станал главнокомандуващ. Той е роден за герой. Когато го гледам, идва ми на ум лъвът на Рамзес. Той младеж е младеж, готов да се хвърли сам срещу всички либийски банди и наистина може да ги разпръсне. Той е младеж, обади се Мефрес, може да събори всичките наши светилища и да изтрие Египет от лицето на земята. Свети Сем бързо извади златния амулет, който носеше на гърдите си, и зашепна. Избягайте, лоши думи, в пустинята. Отдалечете се и не правете зло на справедливия. Какво приказвате, ваше достоинство, рече той по високо с тон. Достойният Мефрес казва истината, обади се е Ментезуфис. Главата и стомахът биха те заболели, ако човешките устни можеха да повторят богохулствата, които чухме днес от този младеж. Не се шегувай, пророко, възмоти се първо жрецът сем. По-скоро ще повярвам, че водата гори, а въздухът гаси огън, отколкото, че рамзе си позволява да богохулствува. Прави това, като се преструва на пиян, забеляза е хидно Мефрес. Дори да е така. Не отричам, че князът е лекомислен и веселек, но богохулник. И ние така мислехме, каза Ементезуфис. И бяхме толкова уверени, че познаваме характера му, та когато се върна от светилището на Хатур, престанахме дори да го наблюдаваме. Жал ти беше за златото, с което трябваше да плащаш нагентите. На Обади се Мефрес. Виждаш ли какви са последствията от една древна наглед брежност? Но какво се случило? Попита нетърпеливо Сем. Накратко казано, князът, престолонаследникът, се подиграва с боговете. О, осъжда заповедите на фараона. Не може да бъде. Нарича Върховния съвет предатели. Не, а от някого узнал за пристигането на Бероес и дори за срещата му с Мефрес, Херхор и Пентуер в светилището на Сет. Първожрецът Сем се хвана с две ръце за главата и почна да тича из килията. Невъзможно, викаше той. Невъзможно. Навярно някой е урочасъл той е младеж. Дали не она е финикийска жрица, която той открадна от светилището? Тая е балешка се стори на Ементезуфис много сполучлива и той погледна към Мефрес. Но раздразненият първожрец не се поддаде на това предположение. Ще видим, отвърна той. Най-напред трябва да се направи следствие, за да знаем какво е вършил князът всеки ден след завръщането си от светилището на Хатор. Твърде голяма свобода имаше той. Твърде много връзки с неверните и с неприятелите на Египет. А ти, достойни съм, ще ни помогнеш. В резултат на това решение, следващия ден първожрецът Сем нареди да се призове народът на тържествено богослужение в светилището на Птах. По ъглите на улиците, по площадите, дори на полето заставаха глашата и свикваха народа с тръби и флейти. А когато се събереха достатъчен брой слушатели, съобщаваха им, че светилището на Птах в продължение на три дни ще има молебени процесии, та добрият Бог да благослови египетското оръжие и да смаже либийците, а навожда им, е да изпрати проказа, слепота и безумие. Всичко стана, както искаха жреците. От ранно до късна нощ прости хорица с различни професии се трупаха около стените на светилището, аристокрацията и богатите граждани се събираха във външното преддверие. А жреците от токашния и съседните номеси принасяха жертви на Бога Птах и казваха проточени молитви в алтара. Три пъти на ден се извършваше тържествено шествие, през време на което носеха в златна лодка с завески статуята на Божеството. Простолюдието падаше по лице и на висок глас изповядваше греховете си, а многобройните пророци, пръснати сред множеството, го подпомагаха в разкаянието, като задаваха разни въпроси. Същото нещо се вършеше и в предверието на светилището. Но понеже знатните и богати хора не обичаха да се самообвиняват на съуслушание, светите от си отвеждаха кайщите се настрани и тихо ги увещаваха и съветваха. На обед богослужението биваше най-тържествено, защото тогава войниците, които се отправяха на Запад, идваха тук, за да получат благословията на Първожреца и да опреснят силата на своите амулети, които имаха свойството да отслабват неприятелските удари. Понякога светилището проехтяваха грамотевици. А нощем над пилоните святкаше. Това беше знак, че Божеството е чуло нечии молитви или пък разговаря с реците. Когато след завършването на тържествата тримата съновници, Сем, Мефрес и Ементезуфис, се събраха на тайно съвещание, положението беше вече изяснено. Религиозните служби бяха донесли на светилището 40 таланта доход. Но около 60 таланта бяха изразходвани за подаръци или за изплащане дълговете на разни лица от аристокрацията и висшите офицерски среди. Събрани бяха следните сведения. Сред войската се носел слух, че щом княз Рамзес се качи на престола, ще започне война срещу Асирия и тая война ще донесе на участниците в нея големи печалби. Говорело се, че дори най-обикновеният войник нямало да се върне от този подход с помалко малко от хиляда драхми. Между населението се мълвяло че когато след победата фараонът се върнал от Ниневия, щел да даде роби на всички селени и за няколко години ще освободи Египет от Данъци. Аристокрацията пък смятала, че новият фараон преди всичко ще извеме от жреците всички имения, станали собственост на светилищата срещу сключени займи и ще ги върне на аристокрацията. Говорало се също, че бъдещият фараон щел да управлява самостоятелно, без участието на Върховния жречески съвет. Накрая във всички обществени слоеве царял убеждението, че за да си осигури помощта на финикийците, княз Рамзес повярвал в богиня Астарта и кратко се молел особено ревностно. Във всеки случай сигурно беше, че престолонаследникът веднъж нощта ме посетил светилището на Астарта и там видял някакви чудеса. А между богатите азиатци се носили слухове, че Рамзес направил големи дарения на светилището, срещу което оттам му дали една жрица, за да укрепва вярата му. Всички тия новини беше събрал достопочтеният сем заедно с реците си. А светите от Симефрес и Ементезуфис му съобщиха друга новина, получена от Мемфис, а именно че халдейският жрец и чудотворец Бероес бил посрещнат в подемията на светилището на сет от жреца Усухор. Два месеца по късно Сухоро оженял дъщеря си и я е дарил средки скъпоценности, а също така купил на младоженците голям чифлик. Понеже той нямал значителни доходи, Съществувало подозрение, че е подслушал разговора на Бероес с египетските съновници, а после продал тайната за договора на финикийците и получил от тях много пари. Като чу това, първо жрецът Сем каза, ако свети Бероес е наистина чудотворец, трябва преди всички него да попитате дали Осухор е издал тайната. Бероес се питан за това нещо, отвърнаме фрес, но светият мъж казал, че по този въпрос предпочита да мълчи. Добавил също... Че дори някой да е подслушвал преговорите и да е съобщил за тях на финикийците, нито Египет, нито Халдея ще пострадат от това. Дори ако се намерил виновникът, трябвало да се прояви милосърдие към него. Свет Наистина свет човек. Прошепна сем. А какво мислите, ваше достоинство, обърна се мефрес към сем, за престолонаследника и за безпокойствата, които предизвикаха неговите постъпки? Ще кажа същото, което каза Бероес. Престолонаследникът няма да причини зло на Египет, затова трябва да сме снисходителни. Той хлапък се подиграва с боговете и с чудесата, влиза в чужди светилища, бунтува народа. Това не са дребни неща. Каза Огорчено Мефрес, който не можеше да забрави, че Рамзес се бе подиграл грубянски с неговите набожни прояви. Първо жрецът сем обичаше Рамзес, затова отвърна с добродушна усмивка. Кой селянин в Египет не би искал да има роб? Та да се отърве от тежкия труд и се отдаде на приятно безделие. Така ли човек на света не мечтае да не плаща данъци? Нали с това, което плаща на съкровището, жена му, той и децата биха могли да се облекат добре, пък и да си доставят разни удоволствия? Безделието и разточителството развалят човека. Обади се Ементезуфис. Кой войник? Продължи, Сем, не би искал война и не мечтае за хиляда драхми печалба, а може би и за повече. После, питам ви, отци, кой фараон, кой номерх, кой благородник плаща с готовност направените дългове и не гледа накриво към богатствата на светилищата? Това е безбожна алчност. Прошепна Мефрес. И най-сетне, каза Сем, кой престолонаследник не мечтал да ограничи значението на жреците? Кой фараон в началото на царуването си не е искал да се отърси от влиянието на Върховния съвет? Думите ти са изпълнени с мъдрост, каза Мефрес, но докъде могат да ни доведат те, До там? Та да не обвинявате престолонаследника пред Върховния съвет. Защото няма такъв съд, който би осъдил княза за това, че селените са готови да не плащат данъци или че войниците искат война. По-скоро може вас да укорят. Защото, ако бяхте следили всеки ден княза и бяхте възпирали древните му простъпки, нямаше да има днес цяла пирамида от обвинения, които на това отгоре не се основават на нищо. При подобни случаи злото не е в това, че хората са склонни към грях. Защото тая склонност са имали винаги. Опасното е другаде, че ние не сме ги наблюдавали. Нашата свещена река, майката на Египет, много бързо би засипала стиня каналите, ако инженерите престанеха да бдят над нея. А какво ще кажете, ваше достоинство, за хулите, които князът си позволи в разговора с нас? Ще му простите ли отвратителните подигравки с чудесата, попитаме Фрес. Ами че той е хлапък, оскверни тежко моята набожност. Сам се осквернява Оня, който разговаря с пиеница, отвърна съм, освен това, ваши достоинства. Не сте имали право да разговаряте за най-важните дела на държавата с нетрезвия княз? Вие дори сте направили грешка, като сте назначили пиян човек за командир на армията. Защото военачалникът трябва да бъде трезв. Прекланям се пред вашата мъдрост, казам Фрес, но гласувам да внесем жалба срещу престолонаследника във Върховния съвет. А пък аз гласувам против такава жалба, отвърна енергично Сем. Съветът трябва да узнае всички постъпки на наместника, но не във формата на жалба, а на обикновен рапорт. И аз съм против жалбата, обади се Ементезуфис. Като видя, че има срещу себе си два гласа, първожрецът Мефрес оттегли искането си за жалба срещу княза. Но той запомни нанесената му обида и за затай злобата сърцето си. Той беше умен и набожен старец, но твърдо отмъстителен. По-скоро би простил, ако му отръжаха ръката, отколкото ако някой засегнеше жрече жречесъкото му достоинство. 16 глава Както съветваха астролозите, главнокомандуващият и щабът му трябваше да тръгнат от пибаст на 7 хатор. Защото той ден беше «Добър, добър, добър». Боговете на небето и хората на земята се радваха на победата на ранат неприятелите, а който бе дошъл на Белия свят през това да нощие, Щеше да умре в дълбока старост, почитан. Тоя ден беше също така благоприятен за бременните жени и за търговците на тъкани, а лош за жабите и мишките. Штом го провъзгласиха за главнокомандуващ, Рамзес се залови трескаво за работа. Сам приемаше всеки пристигащ полк, преглеждаше оръжието му, дрехите, обоза. Сам приветствуваше новобранците и ги обеждаваше да изучават усърдно военното изкуство за гибъл на враговете и за слава на фараона. Ръководеше всеки военен съвет, присъствуваше при разпита на всеки шпионин и със собствената си ръка отбелязваше на картата движението на египетските войски и разположението на неприятеля според пристигащите. Сведения Той се придвижваше така бързо от едно място на друго, че навсякъде го очакваха, но въпреки това долиташе внезапно като ястръп. Една сутрин той беше на юг от Пибъст и проверяваше хранителните припаси. Час по-късно се появи на север от града и откри че от полка леб липсват 160 души. Над вечер настигна авангардите, присъствува при преминаването на един от ръкавите на Нил и направи преглед на 200 военни коли. Светия Ментезуфис като пълномощник на Херхор познаваше добре военното изкуство и не можеше да се начуди на Рамзес. Знаете ли, ваши достоинства, рече веднъж той на Семи Мефрес, аз не обичам престолонаследника, откак открих злобата и коварството му. Но нека Озирис ми бъде свидетел, че той младеж е роден за пълководец. Ще ви кажа нещо нечувано. Ние ще струпаме силите си при границата три или 4 дни порано, отколкото се предполагаше. Либийците вече загубиха войната, при все, че не са чули още свистенето на нито една наша стрела. Затова такъв фараон е още по-опасен за нас, обади се Мефрес с присъща на старците опоритост. Над вечер на шести хатур княз Рамзес се изкъпа и заяви на штаба, че ще тръгнат на другия ден сутринта. Два часа пред изгръв слънце. А сега искам да се наспя, завърши той. Полесно обаче беше да искаш да спиш, отколкото да спиш. Целият град гъмжеше от войници, а при двореца на престолонаследника лагироваше полк. Войниците ядяха, пиеха и пееха, без да мислят за почивка. Князът се усамоти в най-затънтената стая, но и тук не му дадоха да се съблече. Всеки няколко минути притичваше някакъв адютант със съвсем незначително донесение или да получи заповеди, които командират на полка би могъл да разреши сам. Довеждаха шпиони, които не даваха никакви нови сведения, идваха знатни лица с нищожни отреди и предлагаха услугите си като доброволци. Мъчеха се да влязат при него финикийски търговци, които желаяха да им се възложат доставки за войската или доставчици, за да се оплачат от изискателността на генералите. Не липсваха дори прорицатели и астролози които искаха да съставят в последния момент преди тръгването хороскопи за княза, както и магиосници, предлагащи сигурни амулети срещу неприятелска стрела. Всичките тия хора се вмъкваха в стаята на княза без позволение. Всеки от тях смяташе, че съдбата на войната е в неговите ръце и че при такива обстоятелства е излишна всякаква етикеция. Престолонаследникът изслушваше търпеливо всеки просител. Но когато след астролога в стаята му се промъкне една от неговите жени и изрази недоволството си, че Рамзес, изглежда, не обича, защото не бил се сбогувал с нея, и когато четвърт час покъсно под прозореца се разна се плачат на друга негова любовница, престолонаследникът не можа повече да издържи. Той извикат от Мозис и му рече, «Седни в тая стая и ако има желание, утешавай жените от моя дом. Аз ще се скрия някъде в градината». Защото иначе не мога да заспя и утре ще изглеждам като кокошка, извадена от кладенец. Къде да те търся в случай на нужда? Попита гот от Мозис. Охо-хо! Засмя се през столонаследникът. Никъде не ме търсете. Когато затрабят заставане, аз сам ще си дойда. Като каза това, князът наметна дълъг плащ с качулка и се измъкна в градината. Но и в градината се мяркаха войници. Момчета от кухнята и други прислужници на престолонаследника. Защото, както става обикновено преди тръгване на война, редът бе нарушен на цялата територия на двореца. Щом забеляза това, Рамзес свърна към най-гъстата част на парка, намери там някаква беседка, обрасла слузи и доволен се хвърли на пейката. Тук вече няма да ме намерят нито жреците, нито жените, измърмори той. И веднага заспа като заклан. От няколко дни финикийката кама не се чувствуваше добре. Към нервното раздразнение се прибави и някакво особено неразположение и болки ставите. Освен това сърбеше лицето, особено челото на двеждите. Тия незначителни признаци кратко се сториха толкова обезпокоителни, че тя престана да се бои да не обият, а постоянно седеше пред огледалото, като каза на слугите си да правят каквото щат, само да оставят на мира. Сега тя не мислеше нито за Рамзес, нито за омразната и краткосара. Цялото и кратко внимание беше заето от петната по челото, които едно неопитно око дори не би могло да забележи. Петна. Да, има петна, казваше си тя, изпълнена със страх. Две, три. О, Асторет, сторед, ли да накажеш по такъв начин жрицата си? По-добре смърт. Ех, що за глупост! Когато търкам челото си с пръсти, Петната стават по-червени. Изглежда, че нещо ме ухапало или съм се намазала с нечисто маслинено масло. Ще се измия и до утре петната ще изчезнат. Дойде и утре, но петната не изчезнаха. Кама извика прислужницата си. Слушай, каза и кратко тя, погледни ме. Но веднага седна в по-слабо осветената част на стаята. Слушай и гледай, каза тя с подавен глас. Виждаш ли по лицето ми някакви петна? Само, че не се приближавай. Нищо не виждам, отвърна прислужницата. А под лявото око? Ами над веждите, попита с нарастващо раздразнение финикийката. Благоволи, господарко, да обърнеш божественото си лице към светлината, каза прислужницата. Тази молба вбеси кама. Махай се, негоднице, извика тя. И да не се показваш пред очите ми, а когато прислужницата избяга... Господарката и кратко се хвърли трескаво към своята туалетка, отвори няколко бурканчета и начерви лицето си с една четчица. На вечер тя нареди да извикат лекар, защото все още усещаше болки ставите и много по-лошо от болките безпокойство. Когато и кратко казаха, че лекарят е дошъл, Кама се погледна в огледалото и я обзе нов припадък на безумие. Тя хвърли огледалото на пода и извика с плач, че не и кратко трябва лекар. През целия ден шести хатор тя не яде и не искаше да види никого. Когато след зале слънце една рубиня донесе запален светилник, кама легна на леглото и покри главата си шал. Тя накара рубинята да си излезе веднага, а после седна на едно кресло далеч от светилника и така прекара няколко часа в полусънно вцепенение. Няма никакви пътна, мислеше тя, а ако има, те не са такива. Това не е проказа. Богове! Викна тя и се хвърли на земята. Не може да бъде, аз богове, спасявайте ме. Ще се върна в светилището. Цял живот ще изкупвам греха си. Отново се успокои, но скоро пак се замисли. Нямам никакви петна. От няколко дни търкам кожата си, затова е зачервена. Откъде пък такава болест? Кой е слушал жрица и жена на престолонаследник да се е разболяла от проказа? О, богове, това не е било никога. От как свят светува? Само рибарите, затворниците и жалките евреи. О, тая подла еврейка! Върху нея спуснете проказа, сили небесни. В този миг на прозореца на първия етаж се мярна някаква сянка. После се чу шумолене и от двора средата на стаята скочи княз Рамзес. Кама се вцепени. Изведнъж ще се хвана за главата, а в очите и кратко си изписа безграничен ужас. Ликон. Прошепна тя, като се държеше за главата. «Ликон, ти тук?» «Ще загинеш!» «Преследват те, зная», отвърна гъркат, като се смееше саркастично. «Преследват ме всички финикийци и цялата полиция на негово величество». «Въпреки това», добави той, «Аз съм при тебе, а бях и в дома на твоя господар». «Бил си у княза?» «Да, в собствената му стая». И бих оставил камата си в гърдите му, ако злите духове не бяха го отстранили оттам. Изглежда, че твоят любовник е отишъл при друга жена, не при тебе. Какво търсиш тук? Бягай, прошепна Кама. Но с тебе, отвърна той. На улицата чака кола, с която ще стигнем до Нил, а оттам с моята лодка. Ти си полудял. Градът и пътищата са пълни с виска. Именно за това можах да вляза в двореца и двамата ще се измъкнем лесно, каза Ликон. Събери всичките си скъпоценности. Аз ще се върна веднага и ще те взема. Къде отиваш? Ще подиря господаря ти, отвърна той. Не мога да си отида без да му оставя спомен. Ти си луд. Мълчи. Прекъсне е Ликон, блето гняв. О, значи, ти искаш и да го защищаваш. Финикиката олюля, сви умруци. А в очите й кратко блесна злокобен блясък. Ами ако не го намериш, попита тя. Тогава ще убия няколко от спящите му войници, ще подпаля двореца, знам ли какво ще направя. Но без спомен няма да си отида. Широко отворените очи на финикийката имаха такъв страшен израз, че Ликон се смая. Какво ти е? попита той. Нищо. Слушай. Ти никога не си приличал толкова на княза, колкото днес. Затова, ако искаш да направиш нещо добро, тя приближи лице до ухото му и зашепна. Гъркът слушаше с Лисан. Жено, каза той, най-лошите духове говорят чрез тебе. Вярно, подозренията ще паднат върху него. Това е по-добро от къма, отвърна тя със смях. Нали, никога не би ми дошло но. А не е ли по-добре и двамата? Не. Тя нека живее. Това ще бъде отмъщението ми. Каква коварна душа, прошепна Ликон. Но ми харесваш. Ще им платим по-царски. Той се отдръпна към прозореца и изчезна. Кама се наведе над прозореца и се слушваше трескаво, забравила напълно за себе си. Може би около четвърт час след излизането на Ликон от към маслиновата горичка се разна се пронизителен женски вик. Той се повтори няколко пъти и утихна. Вместо очакваната радост страх обзе финикийката. никийката. Тя падна на колене и с обезумели очи се взираше в тъмната градина. Долу някой стича безшумно, стълбът на тераската се заклати и на прозореца отново се появили ликон с тъмен плащ. Той дишаше тежко, ръцете му трепереха. Къде са скъпоценностите? прошепна той. Остави ме на мира, отвърна Кама. Гърката хвана за врата. Мизернице, каза той. Нима не разбираш, че преди слънцето да изгрее, ще те затворят? а след няколко дни ще те удушат. Аз съм болна. Къде са скъпоценностите? Подлеглото. Ликун влезе в стаята и при светлината на светилника извади тежкото съндъче, наметна към аз плащ и я дръпна за ръката. Тръгвай. Къде е вратата, през която влиза при тебе тоя, е твой господар? Остави ме. Гъркът се наведе над нея и зашепна. Аха. Мислиш, че ще те оставя тук ли? Днес толкова ме грижа за тебе колкото за негодна кучка, загубила обоняние. Но трябва да вървиш с мене. Нека господаря ти разбере, че има някой по от него. Той открадна жрицата на богинята, а аз му задигам любовницата. Казвам ти, че съм болна. Гъркът извади тънка кама и я опря на врата и кратко, кама цялата се затресе и прошепна. Тръгвам. През тайната врата те излязоха в градината. От към княжеския дворец долиташе глъчката на войниците които палеха огньове. Тук таме, между дърветата се виждаха светлини. От време на време по край тях минаваше някой от прислугата на престолонаследника. На портата стражата спря ликони и Кама. «Кои сте вие?» Тива, отвърна Лакон. Двамата излязоха безпрепятствено навън и изчезнаха и с уличките на квартала, където живееха чужденците в Пибаст. Два часа преди разсъмване града затребиха тръби и забиха барабани. Тот Мозис още спеше дълбоко когато княз Рамзес дръпна плаща му и извика с весел глас. «Ставай, зурки командире!» Полковете вече тръгнаха. Тутмози седна на леглото и потърка сънливите си очи. «Ах, ти ли си, господарю?» Попита той, като се прозяваше. Е, наспали се, както никога. Отвърна князът, а пък аз бих спал още. Двамата си скъпаха, облякоха дрехите, надянаха броните и въседнаха конете които се дърпаха от ръцете на конярите. След малко престолонаследникът напусна града с малка свита и изпревари по пътя войсковите колони, които се движеха бавно. Нил се беше разлял много и князът искаше да присъствува при преминаването на каналите и бродовете. Когато слънцето изгря, последната обозна кола беше вече далеч от града, а достойният номарх на пибаст говореше на прислугата си. Сега отивам да спя и горко на този, който ме събуди преди вечерния пир. Дори божественото слънце почива след всеки ден, а пък аз не съм лягал от първи хатор. Но преди да довърши хвалбите си за своето усърдие, пристигна един полицейски офицер и помоли да бъде прият лично от номарха по много важна работа. Да но земята ви погълне. Избърбори съновникът, но нареди да пови като офицера и го попита сърдито: Не можеш ли да почакаш няколко часа? Нил сигурно няма да избяга. Стана голямо нещастие, отвърна офицерът. Синът на престолонаследника е убит. Какво? Кой? Викна номархът. Синът на Сара, еврейката. Кой го е убил? Кога? Тази нощ. Но кой е могъл да направи това? Офицерът наведе глава и разпери ръце. Питам те кой го е убил. Повтори съновникът, повече оплашен, отколкото разгневен. Благоволи, господарю, сам да проведеш следствието. Остата ми няма да повторя това, което чуха ушите ми. Ужасът на Номарха стана още по-голям. Той заповяда да доведат прислужницата на Сара, а същевременно изпрати да повикат първо жреца Мефрес. Ементезуфис, като представител на министъра на войната, беше заминал с княза. Мефрес пристигна чуден. Номархът повтори новината за убийството на детето и това, че полицейският офицер не смее да даде никакви обяснения. А свидетели имали, Попита първожрецът. Чакат заповедите на ваше достоинство, отче свети. Въведоха вратаря на сариния дом. Чули, попита го номархът: че детето на господарката ти е убито, човекът падна на земята и отговори. Аз дори видях невинните останки разбити у стената и задържах нашата господарка, която изтича в градината свикове. Кога стана това? Днес след полунощ. Веднага след като при господарката дойде негово достоинство князът престолонаследник. Отвърна пазачът. Как, значи, князът е бил празноща при господарката ви? Попита Мефрес. Ти каза истината, велики пророче. Чудно нещо. Прошепна Мефрес на Номарха. Вторият свидетел беше готвачката на Сара, третият – камериерката. Двете твърдяха, че след полунощ князът се изкачил на горния етаж в стаята на Сара. Там постоял малко, после избягал бързо градината. А веднага след него се полявила със страшен вик Сара. Но князът престолонаследник не е излизал през цялата нощ от стаята си в двореца, каза Мархът. Полицейският офицер поклати глава и заяви, че в предверието чакат няколко души от дворцовата прислуга. Извикаха ги. Свети Мефрес им зададе редица въпроси и се оказа, че престолонаследникът не е спал в двореца. Той напуснал стаята си преди полунощ и излязал в градината, а се върнал когато засвирили първите тръби за ставане. Когато изведоха свидетелите, а двамата сановници останаха сами, Номархът се хвърли на пода, като стенеше и заяви на Мефрес, че е тежко болен и предпочита да загуби живота си, отколкото да води следствието. Първожрецът беше много блед и развълнуван, но твърна, че въпросът за убийството трябва да се изясни и в името на фараона заповяда на Номарха да дойде с него в жилището на Сара. Градината на престолонаследника не беше далеко и двамата съновници бързо стигнаха на местопрестъплението. Когато се изкачиха в стаята на горния етаж, те видяха Сара коленичила при люлката в такава поза, сякаш кърмеше бебето. По стената и на пода се червенеха кървави петна. На номарха му прилуша и той трябваше да седне, но Мефрес беше спокоен. Той се приближи до Сара, до по рамото и каза. «Майко!» Ние идваме тук в името на Негово Величество. Изведнъж се разкочи на крака и като видя Мефрес, извика със страшен глас. Проклятие вам! Вие искахте да имате еврейски цар, ето го царя. О, нещастна нас, защо послушах вашите коварни съвети? Тя се олюля и отново падна при люлката, стънейки. Моето синче. Моят малък сети. Толкова беше хубав, толкова умен. Току-що беше почнал да протяга към мен речички. Ехова, викна тя, върни ми го, ти можеш да направиш това. Богове египетски, Озирис, Хорус Изида. Изида, та ти сама си била майка. Невъзможно е никой в небесата да не чуем му ми. Такова мъничко дете. Хиена би се смилила над него. Първо жрецата хвана подмишниците и изправи на крака. Стаята се изпълни с полицаи и слуги. Сара, каза първо жрецът, в името на негово величество господаря на Египет призовавам те и ти заповядвам да отговориш, кой уби твой син? Тя гледаше пред себе си като омо побъркана и търкаше челото си. Но ти кратко подаде вода с вино, а една от присъствуващите жени Ана пръска с оцет. В името на негово величество, повтори Мефрес, заповядвам ти, Сара, да кажеш името на обиеца. Присъствуващите почнаха да се отдръпват към вратата, но мархът запуши уши с отчаяно движение. «Кой го убили?» каза Сара с подавен глас и впи поглед в лицето на Мефрес. «Кой го убили?» питаш. «Познавам ви аз вас, жреци!» «Зная вашата справедливост!» «Кой?» настояваше Мефрес. «Аз!» викна с нечовешки глас Сара. «Аз убих детето си, защото го направихте еврейн. Това е лъжа!» И първо първожрецът Аз. Аз, повтаряше Сара. Хей, хора, които ме виждате и чувате, обърна се тя към присъствуващите. Знайте, че аз го убих аз аз. Викаше тя и се биеше в гърдите. При такова ясно самообвинение, но се съвзе и загледа съчувствено Сара. Жените ридаеха, вратарят бършеше сълзите си. Само свети мефрес сви посинелите си усни. Найсет не каза с глас като гледаше полицейските чиновници. Слуги на негово величество, предавам ви тая жена, за да отведете в съда. Но синът ми с мене, викна сара и се хвърли към люлката. С тебе! С тебе, бедна жено, казано мърхът и закри лице. Съновниците излязоха от стаята. Полицейският офицер заповяда да донесат лектика и с най-голямо уважение заведе сара долу. Нещастната взе от люлката окървавеното вързопче и без съпротива седна флектиката. Цялата прислуга а се проводи до сградата на сада. Когато Мефрес и Номархът се връщаха през градината, управителят на провинцията извика развълнуван. «Жал ми е за тази жена. Тя ще бъде основателно наказана за лъжа», – отвърна първожрецът. «Ваше достоинство, мислиш, сигурен съм, че боговете ще намерят и ще осъдят истинския обиец». Привратичката на градината им препречи пътя управителят на двореца на Кама, който викаше, Финикийката я няма». Тая нощ е изчезнала, ново нещастие, прошепна Номархът, «Не бой се», каза Мефрес. Заминала е подир княза. По тия думи достопочтеният Номарх позна, че Мефрес мрази княза и сърцето му замря. Защото, ако успеят да докажат, че Рамзеса убил собствения си син... Той никога няма да се качи на бащиния си трон, а коравият жрече си Тиарем, още по-силно ще затежи над Египет. Тагата на сановника нарасна повече, когато вечерта му казаха, че двама лекари от светилището Хатор са прегледали трупа на детето и изразили мнение, че убийството е могъл да извърши само мъж. Някой, казва ли те, е хванал момченцето с дясната си ръка за двете крачета и му разбил главата у стената. Ръката на Сара не може да обхване двете крачета. Върху които се виждали следи от големи пръсти. След това обяснение, първожрецът Мефрес, съпроводен от първожреца сем, отида затвора при Сара и я заклинаше в името на всички египетски и чужди богове да заяви: Че не е виновна за смърта на детето и искаше тя да опише как е изглеждал убиецът. Ще повярваме на думите ти, казваше Мефрес, и веднага ще те освободим. Но Сара, вместо да се трогна от това доказателство на благосклонност, изпадна в гняв. Чекали, викаше тя. Не ви стигат две жертви, а искате и нови. Аз, нещастната, направих това. Аз, защото кой друг би могъл да бъде толкова подъл, че да убива дете? Мъничко детенце, което не е направило никому зло. А знаеш ли, упорита жено, какво те чака? Попита Свети Мефрес. Три дни ще държиш на ръце останките на детето си, а после ще отидеш за 15 години в затвора. Само три дни ли? Попита тя. Но аз навеки не искам да се разделя с него, с моя малък сети. И не в затвора, но в гроба ще оти да подир него, а моят господар ще заповяда да ни погребат заедно. Когато първо жреците напуснаха Сара, благочестивият Сем се обади. Случвало ми се да виждам майки убийци и да ги съдя, но Никоря не е приличала на тая. Защото тя не е убила детето си, отвърна гневно Мефрес. Кой тогава, този, когато са видели слугите който се е втурнал в дома на Сара и след малко избягал. Той е, който, когато е тръгнал срещу неприятеля, е взел със себе си финикийската жрица кама, осквернителка на ултара. Той е най-сетне, довърши възбудено Мефрес, който прогони от дома си Сара и я направи Рубиня, защото синът ти кратко станал Еврейн. Страшни са твоите думи. Отвърна разтревожен Сем. Престъплението е още по-лошо и въпреки упорството на тая глупава жена, то ще бъде разкрито. Светият мъж дори не предполагаше колко бързо ще се изпълни пророчеството му. А ето как стана това. Княз Рамзес още не бе успял да напусне двореца на път от пиба с виската, когато полицейският началник вече знаеше за убийството на детето, за бягството на кама и това. Че прислугата на Сара видяла княза да влиза през нощта в дома и кратко, началникът беше съобразителен човек. Той се досети кой може да е извършил злодеянието и вместо да води следствие на място, впусна се да преследва виновните извън града, като предупреди за случилото се Хирам. И докато Мефрес се мъчеше да изтръгне признание от Сара, най-енергичните агенти на Пибастката полиция, както и финикийците под предводителството на Хирам, вече гонеха гърка Ликон и жрицата Кама. На третата нощ от заминаването на княза в поход, полицейският началник се върна в Пибаст, като караше със себе си грамадна клетка, покрита с платно, в която някаква жена кръщеше до небесата. Той налегна да спи, а извика веднага офицера, който водеше следствието, и внимателно изслуша доклада му. Наръсъмване двамата първожреци, Сем и Мефрес, както и номархът на Пибаст, получиха покана с най-покорна му оба да се явят при началника на полицията. И тримата дойдоха в един и същи час. Като се покланяше ниско, полицейският началник почна да им се моли да му разправят всичко, което знаят за убийството на детето на престолонаследника. Штом чута тая почтител на Покана, но Мархът побледня, въпреки че беше висок съновник, и заяви, че не знае нищо. Почти същото повтори и първо жрецът Сем, но добави, че Сара му изглежда невинна. А когато дойде ред на Мефрес, той каза, Не знае дали, ваше достоинство, си чул, че през нощта, когато е извършено злодеянието, една от жените на княза, Кама, е избягала. Полицейският началник изглеждаше много очуден. Не знае също така, продължи Мефрес, дали е съобщено на ваше достоинство, че престолонаследникът не е нощувал в двореца, а бил в дома на Сара. Вратарят и две слуги не са го познали, защото нощта беше доста ясна. Удивлението на полицейския началник сякаш достигна върха си. Много жалко, завърши първожрецът, че ваше достоинство отсъствува няколко дни от пибаст. Началникът се поклони съвсем ниско на Мефрес и се обърна към Номарха. Няма ли да благоволите, ваше достоинство, да ми кажете, как беше облечен князът нея вечер? Носеше бялка тани и пурпурна престилка, общита са златни ширити и ресни, отвърна Номархът. Добре помня, защото аз бях един от последните, които разговаряха тая вечер с княза. Полицейският началник плесна с ръце и в канцеларията влезе вратарят на Сара. Ти ли княза? Попита го началникът, когато влизаше през нощта в дома на господарката ти, аз отворих вратата на негово достоинство, да живее вечно. А помниш ли как беше облечен? С кафтан на жълти и черни ивици, кеп от същия плат и престилчица на сини и червени линии, отговори вратарят. Сега пък се очудиха двамата жреци и номархът. А когато въведоха една след друга двете прислужнички на Сара и те повториха точно същото описание на облеклото на княза, Очите на Номарха пламнаха от радост, а полицето на Светиме Фрес пролича смущение. Готов съм да се закълна, обади се достопочтеният Номарх, че князът беше с бялка в тан и пурпурна пръстилка, общита с злато. А сега, обади се полицейският началник, благоволите, достоуважаеми, да дойдете с мене в затвора. Там ще видите още един свидетел. Слязоха в подземието. До прозореца в една зала имаше грамадна клетка. Покрита с платно. Полицейският началник отметна платното с еднато яга и присъствуващите видяха, че в единия ъгъл лежи жена. Но това е господарката Кама, възкликна но И наистина вътре беше кама, болна и много променена. Като видя сановниците, тя си справи и застана така, че светлината падаше на лицето и кратко. Тогава присъствуващите видяха, че той е покрито с бакарени пътна, а очите й кратко блуждаеха като очи на безумна. Кама, обърна се към нея полицейският началник, богиня старта е докоснала с проказа. Не е богинята, обади се жрицата с променен глас. Подлите азиатци ми подхвърлиха заразен вуал. О, аз нещастната! Кама, продължи полицейският началник, най-знаменитите наши първожръци, Свети Сем и Свети Мефрес, се съжалиха над твоето нещастие. Ако кажеш истината... Те ще се помолят за тебе и може би се съмогъщият Озирис ще те спаси от тая беда. Има още време, болестта едва започва, а нашите богове много могат. Бълната жена падна на колене и като притисна лице до решетката, заговори с ломен глас. Смилете се над мене! Аз отрекох от финикийските богове и до края на живота си ще се посветя да служа на великите богове на Египет. Само прогонете от мене! Отговори, но кажи истината! каза полицейският началник, и боговете няма да те откажат милост. Кой уби детето на еврейката Сара? Предателят Ликон, гъркът. Той беше певец в нашето светилище и казваше, че ме обича. А сега, негодникът, ме изостави, като заграби скъпоценностите ми. Защо Ликон уби детето? Искаше да убие княза, но не го намери в двореца. Тогава се завтече до дома на Сара и... Както е обиец можа да се промъкне в охраняван дом? Нима ти не знаеш, достопочтени, че ликом прилича на княза? Приличат си като два листа от една палма. Как беше облечен Ликон е нощ? продължи да задава въпроси полицейският началник. Носеше, носеше кафтан на жълти и черни ивици и кепе от същия плат и престилка на червени и сини черти. Не ме мъчете повече. Върнете ми здравето. Смилете се. Ще бъда вярна на боговете ви. Отивате ли си вече, о, безсърдечни, бедна жено, обади се първо жрецът Сем. Ще ти изпратя могъщ чудотворец и може би, о, да ви благослови Астарта. Не, да ви благословят всичките всемогъщи и милостиви богове, прошепна страшно измъчената финикийка. Съновниците излязоха от затвора и се върнаха в канцеларията. Като видя че първожрецът Мефрес стои спит в земята поглед и свити усни, но мархът го попита. Не се ли радвате, свети отче, на разкритията, които направи нашият славен полицейски началник? Нямам причини да се радвам, отвърна остро Мефрес. Въпросът вместо да се опрости, става посложен. От една страна, Сара продължава да твърди, че тя убила детето, от друга, финикийката говори като подучена. Значи, вие не вярвате. Ваше достоинство, обади се полицейският началник, защото никога не съм виждал двама души толкова да си приличат, че единият да бъде взет за другия. Още повече не съм и чувал, че в Пибъст съществува човек, който може да минава за нашия престолонаследник да живее вечно. Той е човек, каза полицейският началник, е живял в Пибъст, в светилището на старта. Познавал го финикийският княз Хирам, а нашият престолонаследник го е виждал със собствените си очи. Дори неотдавна той ми заповяда да го улувя и ми обеща за това голяма награда. Охо! Възклик на Мефрес. Виждам, достоуважаеми полицейски началник, че в твои ръце почват да се съсредоточават най-висшите държавни тайни. Ала, позволи ми все пак да не вярвам в този ликон, докато сам не го видя. След тия думи Мефрес напусна сърдит канцеларията, последван от Светисем, който вдигна в недоумение рамене. Когато крачките им стихнаха в коридора, Номархът погледна изпитателно полицейския началник и рече. Е, какво ще кажеш? Наистина, отвърна началникът, светите пророци почват да се бъркат дори в работи, които никога не са били в тяхна власт. И ние трябва да търпим това, прошепна Номархът. Още малко, въздъхна полицейският началник. Доколкото познавам човешките сърца, всички военни и всички чиновници на негово величество, най-сетне на цялата аристокрация, се възмущава от произволите на жреците. Всичко си има край. Велики думи каза ти, отговори номърхът и му стисна ръка. А някакъв вътрешен глас ми говори, че ще дойде време да те видя върховен началник на полицията там, при негово величество. Отново минаха няколко дни. През това време парасхитите балсамираха тялото на сина на Ръмзес. А Сара все още седеше в затвора и чакаше да призоват пред съда. уверена, че ще бъде осъдена. Кама също беше в затвора, но я държаха в клетката, защото се бояха от проказата и кратко. Вярно, че един прочут лекара посети, прочете и кратко няколко молитви и, и кратко даде да пие някаква вода, която лекувала всичко. Въпреки това постоянно имаше висока температура, а бакарените петна над веждите и побузите и кратко ставаха все повидими. Накрая от канцеларията на Номарха излезе заповед къма да бъде откарана в източната пустиня, където съществуваше изолирана от хората колония на прокажени. Една вечер в светилището на Птах дойде полицейският началник и поиска да говори с първожреците. Заедно с началника бяха дошли двама агенти и някакъв човек, овид от главата до петите в Чувал. След малко му казаха, че първожреците го чакат в свещената стая под статуята на Божеството. Началникът остави агентите пред вратата, улови за ръка човека, покрит с чувал, и тръгна след един жрец към свещената стая. Когато влезе там, видя Мефрес Сем, облечени в първо одежди, са сребърни плочки на гърдите. Той падна пред тях на земята и рече, Съгласно вашата заповед водя ви, свети отци, престъпника Ликон. Искате ли да видите лицето му, а когато те се съгласиха, Полицейският началник стана и смъкна чувала от покрития човек. Двамата първожреци ахнаха смаяни. Гъркът наистина толкова приличаше на престолонаследника, че човек мъчно можеше да не се излъже. Ти ли си Ликон, певецът от езическото светилище на старта, попита свети Сем вързания грък? Ликон се усмихна презрително. И ти ли оби детето на княза? Добави Мефрес. Гъркът посине от злоба и се помъчи да скъса връзките. Да. Викна той. Обих вълчето, защото не намерих баща му, вълка. Да много грамудари. Какво ти е виновен, князът, убиецо? Попита възмутен съм. Какво е виновен? Открадна ми кама и я хвърли в болест, от която няма отърваване. Бях свободен, можех да избягам жив, имах пари, но реших да се отмъстя и ето ме пред вас. Той има щастие, че вашите богове са помогъщи от моята ненавист. Днес можете да ме убиете. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Това е страшен престъпник. Обади се първожрецът Сем. Мефрес мълчеше и се взираше в святкащите от ярост очи на гърка. Възхищаваше се от смелостта му и размишляваше. Неочаквано той се обърна към полицейския началник. Свободен си, достопочтени. Той е човек, принадлежи на нас. Той е човек, отвърна възмутено началникът. Принадлежи на мен. Аз го хванах и аз ще получа награда от княза. Мефрес стана и извади изпод одеждата си златен медал. В името на Върховния съвет, чието член съм аз, каза той, заповядвам ти да ни предадеш тоя човек. Помни, че неговото съществуване е Върховна държавна тайна и за тебе наистина ще бъде сто пъти по-добре, ако съвсем забравиш, че си го оставил тук. Полицейският началник отново падна, ничко ми излезе, като едва сдържаше гнев си. Ще ви плати за това нашият господар, престолонаследникът, когато стане фараон, мислеше той. А я ще добавя моята част, ще видите. Агентите пред портата го попитаха къде е арестуваният. Върху арестувания, каза той, легна ръката на боговете. А нашето възнаграждение обади се нерешително старшият агент. И върху вашето възнаграждение легна ръката на боговете, каза началникът. Представете си, че той арестант ви се е присънил. И ще се чувствате по-сигурни и по отношение на службата, и по отношение на здравето си. Агентите наведоха мълчаливо глави. Но в душата си се заклеха да отмъстят на жреците, които ги бяха лишили от толкова висока награда. След като полицейският началник си излезе, Мефрес извика няколко жреци и прошепна нещо на ухото на най-старшия. Жреците заобиколиха гърка и го изведоха от свещената стая. Ликон не се съпротивяваше. Мисля, каза сем, че той човек трябва да бъде предаден на съда като убиец. Никога. Отвърна решително Мефрес. Върху той човек тежи несравнимо по-тежко престъпление, прилича на престолонаследника. И какво ще направиш с него, ваше достоинство? Ще го запазя за върховния съвет, каза Мефрес. Там, където престолонаследникът посещава езическите храмове и краде от тях жени, където страната е заплашена от опасна война а жреческата власт от бунт. Там Ликон може да се окаже нужен. На другия ден към обед първо жрецът Сем, но Мархът и полицейският началник отидоха в затвора при Сара. Нещастницата не беше яла няколко дни и беше така изнемощала, че дори когато видя толкова много съновници, не стана от пейката. Сара, обади се номархът, когото когато тя познаваше от порано. Носим ти добра новина. Новина? Повтори тя сапатичен глас. Синът ми е мъртъв, ето новината. Гърдите ми са пълни с кърма, но сърцето ми е още по пълност тъга. Сара, каза Мархът, ти си свободна. Не си убила ти детето. Мъртвите и краткочерти черти се оживиха. Тя скочи от пейката и викна. Аз, аз го убих, само аз. Слушай, Сара, синът ти е убит от мъж, от кон, любовник на финикийката кама. Какво говориш? Прошепна тя и го улови за ръце. О, тая финикийка! Аз знаех, че тя ще ни погуби. Но гъркът? Не познавам никакъв грък. Тай из какво ли се е провинил моят син пред него? Не зная, продължи, но мархът. Той грък вече не е жив. Но слушай внимателно, Сара, той човек толкова приличаше на княз Рамзес, да когато влязъл в твоята стая, ти си помислила, че това е нашият господар и предпочиташе да обвиниш себе си отколкото твоя и нашия господар. Значи, не е бил Рамзес, извика тя и се хвана за главата. аз, безчестната, позволих на чужд човек да извлече сина ми от люлката. Ха! Ха! Ха! Сара почна да се смее все по -тихо. Внезапно сякаш краката и кратко се подкосиха, тя рухна на земята, размаха няколко пъти конвулсивно ръце и издъхна, като се смееше. Но на лицето й кратко остана изразна бездънна скръп, която дори смъртта не можа да пропъди. 17 глава На дължина повече от 100 мили западната граница на Египет представлява стена от голи варовикови хълмове, високи по няколко метра и прорязани от дълбоките снини. Тя минава на една миля по край Нил, а понякога и само на километър. Ако човек се изкатери на някой от хълмовете и обърне лице към север, би видял едно много своеобразно явление. Надясно, долу, ще забележи тясна зелена ливада, пресечена от Нил, а наляво ще съзребеш крайна жълта равнина, изпъстрана с бели или тухленочервени петна. Монотонен изглед, дразнеща жълтина на пясъка, жега и преди всичко безбрежен простор ето главните характерни черти на либийската пустиня, която се простира на запад от Египет. Но ако човек я разгледа по-отблизо, пустинята ще му се види не толкова еднообразна. Тук пясъците на образуват равна плоскост. А представляват редица валове, които напомнят огромни вълни на бушувало, но сега сякаш замряло море. Обаче, ако някой би имал смелост да повърви по това море, частва, а някъде и цял ден към запад, той би видял нова гледка. На хоризонта се появяват възвишения, понякога скали и урви с най-чудновати форми. Кясъкът под краката става все поплитък и изпод него почват да се показват пясъчни скали като суша, сред морската шир. И наистина това е твърда земя. Дори цяла страна сред Пясъчно море. Край воровиковите хълмове се виждат долини, по тях корита на реки и потоци, по-нататък равнина, а сред нея езеро с начупена брегова линия и хладна дъно. Но по тия равнини и възвишения не расте нито стръкче трева, в езерото няма капка вода, по коритата на реките не тече нищо. Той пейзаж наистина има доста разнообразни форми на повърхността си, но от него изчезнала всичката вода и съхнала е и най-малката влага. И мъртъв, загинала е не само всяка растителност, но дори плодородният слой на почвата се е стрил на прах или се е в скалата. По тия места се беше случило най-страшното нещо, което може да се помисли. Природата беше умряла, останал бе само скелет и прах, които знуят разлага без остатък, а огненият вятър прехвърля от едно място на друго. За умряла, но не на суша отново се простира море от пясък, а туктаме по него се виждат остро върхи конуси. Които понякога се издигат на височина колкото двоетажна сграда. Върхът на всяко такова възвишение завършва с букет сиви прашни листа, за които мъчно може да се каже, че живеят, те само не могат да увехнат. Странният конус показва, че на това място водата още не е изчезнала съвсем, а се скрила от зноя под земята и поддържащо го да влагата в почвата. На това място е паднала тамариндова семка и от нея с голямо усилие е поникнало растение. Но владетелът на пустинята, Тифон, Забелязал растението и почнал бавно да го засипва с пясък. И колкото повече фиданката се стреми нагоре, толкова по повисоко се издига задушаващият апясъчен конус. Заблудилият се в пустинята Тамаринт приличено удавник, който напразно протяга ръце към небето. И отново се разлива безбрежното жълто море с пясъчните си вълни и вечно агонизиращи остатъци от растителен свят. Внезапно пред очите се появява скалиста стена а в нея пролуки като врати. Невероятно! Задъдна от тия врати се вижда широка зелена долина, много палми, сини води на езеро. Вижда се дори как пъсът овце, добитък, коне, далеко по склоновете е кацнал цяло градче, а повърховете се белеят стените на светилища. Това е оазис, остров сред Песъчния океан. По времето на фараоните е имало много такива оазиси, може би няколко десетки. Те образували верига от пустинни острови по дължината на западната граница на Египет. Намирали се на 10, 15, до 20 мили от нил и имали от 10-15 до няколко десетки квадратни километра повърхност. Възпяваните от арабските поети оазиси в действителност никога не са били пред дверия на рая. Езерата им най-често са блата. От малките им дъна извира топла вода, която понякога смърди и е отвратително солена. Растителността в никакъв случай не може да се сравнява с египетската. Въпреки това тия кътчета представлявали истинско чудо за пътниците през пустинята, които намирали в тях малко зеленина за окото, малко хлад, вода и фурми. Броят на населението по тия острови сред Пясъчния океан бил най-различен, от няколко стотин до 150 хиляди души, в зависимост от големината на Лазиса. Това били все египетски, либийски, етиопски на храни майковци или техни потомци. Защото в пустинята бягали хора, които нямали какво повече да загубят, затворници от каменните кариери, престъпници, преследвани от полицията, селяни, претоварени с ангария, работници, които предпочитали опасностите пред тежкия труд. По-голямата част от бегалците загивали в пустинята. Но някои след неописуеми мъчения успявали да се доберат до азис, тук те живеели мизерно, ала свободно и винаги били готови да нахлуят в Египет за грабеж. Между пустинята и Средиземно море се простирала доста дълга, макар и на особено широка ивица плодородна земя, населена с различни племена, които египтяните наричали либийци. Едни от тях се занимавали с земеделие, други с риболов и мореплаване, ала във всяко от тях имало диви главорези, които предпочитали кражбата, войната и грабежа пред системния труд. Това разбойническо население гинало непрекъснато в мизерия или военни приключения но и постоянно се увеличавало поради непрестанния приток на Сардинци и Сицилийци, които по онова време били още по-големи варвари и разбойници, отколкото местните либийци. Понеже Либия граничала на изток с долен Египет, варварите често нападали и грабали земята на фараона, за което били жестоко наказвани. Но като се убедил, че войната с либийците не води до нищо, фараонът или по-скоро жреците изменили политиката си. Накоренните либийски семейства позволявали да се заселват в краймурските балатисти земи на Долен Египет, а разбойниците и нахрани майковците взимали фармията и ги превърнали в великолепни войници. По този начин държавата си осигурила мир на западната граница. А за да се държат в покорство отделните либийски разбойници, достатъчни били полицията, охраната в полето и няколко полка редовна войска, разположена по край Кановския ръкав на Нил. Това положение продължило близо 180 години, последната война с либийците водил Рамзес III, който издигнал грамадни купища от отсечените ръце нападнали неприятели и докарал в Египет 13 000 роби. От тогава никой не се страхувал от нападение от към Либия. Едва в края на царуването на Рамзес, 12 странната политика на жреците отново разпали по уния места пожара на войната. Тя избухна последните причини. Негово достоинство Херхор. Министър на войната и първожрец, не можа да сключи с Сирия договор за подялба на Азия поради съпротивата на негово величество Фараона. Но в желанието си във връзка с предупрежденията на Бероез да осигури дълготраен мир с сирийците, Херхор увери Саргон, че Египет няма да им попречи на войната с източните и северните азиаци. А понеже пълномощникът на цара Сар, изглежда, не вярваше на тия клетвени уверения. Херхор реши да му даде реално доказателство за миролюбив и за тая цел издаде заповед да бъдат уволнени веднага 20 000 найемни войници, предимно либийци. За уволнените невинни и винаги верни войници това решение беше равно едва ли не на смъртно наказание. Пред Египет се изправяше опасност от война с Либия, която не можеше по никакъв начин да даде убежище на толкова хора, привикнали само на военни учения и удобства, а не на труд и лишения. Но Херхор и жреците не се стесняваха от такива драболии, когато ставаше въпрос за големи държавни интереси. Прогонването на либийските наемници наистина донасеше големи облаги. Преди всичко Саргон и другарите му подписаха и скрепиха с склетва договор с Египет за срок от 10 години. А през този период, според предсказанията на халдейските жреци над тяхната света земя, щеше да тежи зла Орисия. Второ Изгонването на 20 000 души от войската донасеше на фараоновото съкровище 4 000 таланта економии, което беше много важно. Трето, войната с Либия на западната граница даваше възможност на престолонаследника да удовлетвори геройските си пориви и можеше за дълго време да отвлече вниманието му от азиатските работи и източната граница. Негово достоинство Хархор и Върховният съвет много основателно предполагаха, че ще изминат няколко години докато либийците се изтощат в партизанска война и поискат мир. Планът беше умно замислен, но авторите му направиха една грешка. Не предвидиха, че княз Рамзес имаше заложби за гениален полководец. Като грабеха по пътя, разпуснатите либийски полкове стигнаха много бързо до отечеството си. Херхур не беше издал заповед да им се прече по пътя и това улесни придвижването им. Първите измежду изгонените войници, щом стигнаха на либийска земя, Почнаха да говорят небивалици пред сънародниците си. Според думите им, диктувани от озлоблението и личните им интереси, Египет бил днес тъй слаб, както едно време при нахлуването на хиксусите. Съкровището на фараона било съвсем празно и равният на боговете владетел трябвало да разпусне либийците, които представлявали най-добрата, дори единствено годната част от армията. Същност армия почти нямало освен шепа негодни за нищо войници на източната граница. Освен това между негово величество и жреците съществували несъгласия. работниците не плащали възнагражденията, а селените просто се задушавали от данъци, поради което народните маси били готови за бунт. Стига да намерят подкрепа. А също така и номарсите, които някога били независими владетели и от време на време повдигали въпрос за правата си, днес, като виждали слабостта на управлението, се готвили да смъкнат и фараона и Върховния жречесеки съвет. Тия вести като орляк птици се пръснаха по либийското крайбрежие и веднага бяха приети с доверие. Разбойниците и варварите винаги бяха готови да нападат Египет, толкова повече днес, когато бивши войници и офицери на негово величество ги уверяваха, че ограбването на тая страна е много лесно нещо. Заможните и умни либийци също повярваха на изпадените наемници, защото от много години за тях не беше тайна, че египетската обеднява че фараонът не държи властта, че селените и работниците, тласкани от глада, се осмеляват да се бунтуват. Така цяла Либия трескаво закикя. Изгонените войници и офицери биваха посрещани като вестители на добра новина. А понеже страната беше бедна и нямаше запаси, за да приеме гости, реши се незабавно да се почне война с Египет, та по възможност най-бързо да се отърват от пришелците. Дори хитрият и умен либийски княз Емусаваса се поддаде на общото увлечение. Него обаче го убедиха на емигрантите, а някакви важни и достопочтени хора, които, по всичко изглежда, бяха агенти на Върховния Египетски съвет. Тия вълможи, уж недоволни от положението в Египет, уж обидени от фараона и жреците, пристигнаха в Либия по море. Те страняха от тълпата. Избягваха да се срещат с изгонените войници, а на Емусаваса се обясняваха в най-голяма тайна из доказателства в ръцете, че сега именно би трябвало да нападне Египет. «Там ще намериш», казваха те, «бездънно съкровище и житница за себе си, за хората си и за внуците на техните внуци». Емусаваса, макар опитен и дипломат, се хвана на въдицата. Като енергичен човек, той веднага обяви свещена война против Египет и понеже разполагаше с хиляди храбри бойци. Хвърли първия корпус на изток под командуването на сина си, 20-годишния Техена. Старият варварин познаваше войната и разбираше, че който иска да побеждава, трябва да действа бързо и той да нанася първите удари. Подготовката на либийците трая много кратко време. Наистина, бившите войници на негово величество бяха дошли без оръжие, но те знаеха за наята си, а в уния времена набавянето на оръжие не беше трудна работа. Няколко ремъка или въженца за пръшка, копия или заострена тояга, топор или тежка палка, една турба с камъни, а втора с фурми, и това беше всичко. И така е даде на сина си 2000 бивши войници и около 4000 души либийска пъплач, като му поръча да нахлое колкото може побързо в Египет, да заграби, каквото успее, и да приготви хранителни припаси за истинската армия. А сам почна да трупа значителни сили и изпрати бързоходци по азисите, като призоваваше под своите знамена всички, които нямат какво да загубят. Отдавна в пустинята не бе имало такова оживление, както сега. От всеки оазис излизаха група след група такива отчаяни бедняци, които, макар и да бяха почти голи, все пак още можеха да бъдат наречени дриплювци. Според мненията на съветниците си, които само преди месец бяха офицери на негово величество, емусаваса съвсем основателно предполагаше че синът му ще успее да ограби няколко стотин села и градчета между теренути и Сентинофер, преди да срещне по сериозни египетски сили. Освен това донесоха му, че още при първата вест за раздвижването на либийците не само че всички работници от стъкларската работилници избягали, но дори отстъпила и войската, която заемала форта в Сухетхемао, край Содовите езера. Това беше много добро предснаменование за варварите, защото стъкларската фабрика представляваше сериозен източник на доходи за съкровището на Фараона. Но Емусава се извърши същата грешка, която направи и Върховният жречесеки съвет. Той също не предусети военния гений на Рамзес. И стана нещо необикновено. Преди първият либийски корпус да стигне до областта на Содовите езера, там вече се намираше два пъти по-многобройната армия на престолонаследника. Либийците не можеха дори да бъдат обвинени в липса на предвидливост. Техена и щабът му създадоха много добра разузнавателна служба. Либийските шпиони бяха много пъти в Емелкатис, Наукратис, Саи, Мелов, Теренотис и много пъти преплуваха Канопския и Болбитанския ръкав на Нил. Но никъде не срещнаха войски и сметнаха, че тяхното движение беше възпрекетствувано от разливането на реката. И почти навсякъде виждаха, че населението изпаднало в паника и бяга от пограничните села. Затова те носеха на военачалника си много благоприятни сведения. А в това време армията на княз Рамзес, въпреки разлива на реката за 8 дни достигна до пустинята и снабдена с вода и храна. Изчезна между височините около Содовите езера. Ако Техена би могъл да се издигне като орел над на войската си, той би стръпнал от ужас, защото щеше да види, че във всичките теснини на околността се крият египетски полкове и всеки момент корпусът му може да бъде обкръжен. 18 глава. След като войската на долен Египет излезе от пибаст, придружаващият княз пророк Ементезуфис получаваше и изпращаше по няколко депеши дневно. Една кореспонденция той водеше с министър Херхор. Ементезуфис изпращаше доклади до Мемфис за движението на войската и за действията на престолонаследника, като не скриваше възхищението си от него. Достопочтеният Херхор пък нареждаше да се даде на престолонаследника пълна свобода, като отбелязваше че Върховният съвет няма да се огорчи, ако княз Рамзес загуби първото сражение. Едно малко поражение, пишеше Херхор, ще научи на предпазливост и скромност княз Рамзес, който още от сега се смята за равен на най-опитните военачалници, при все, че не е извършил още нищо. А когато Ементезофис отговори, че мъчно може да се очаква през да загуби сражение, Херхор даде да се разбере, че в такъв случай триумфът не бива да бъде особено голям. Държавата Казваше той, няма да загуби, ако воинственият и боен престолонаследник има преследващите няколко години забавления на западната граница. Сам той ще добие опит във военното изкуство, а нашите разпуснати и дръзки войници ще си намерят подходящо занимание. Втора кореспонденция Ементезуфис водеше със светия отец Мефрес и тя му се струваше по-важна. Обиденият някога от княза Жрец Мефрес без заобикалки обвиняваше престолонаследника, че убил детето на Сара под влияние на Кама. А когато в продължение на една седмица се разкри, че Рамзес е невинен, първожрецът стана още по-раздразнителен, не преставаше да твърди, че князът, като неприятел на отечествените богове и съюзник на жалките финикийци, е способен на всичко. През първите дни работата по убийството на детето изглеждаше толкова подозрителна, че дори Върховният съвет от Менфис попита Ементезуфис какво мисли. Ементезуфис отговори, че през всичкото време наблюдава княза, но нито за миг не допуска той да убиец. Такива именно послания кръжаха като орляк хищни птици около Рамзес, докато той разпращаше разознавачи по посока на неприятеля, съвещаваше се с командирите или подканяше войската да ускорява похода. На 4 тия ден цялата армия на престолонаследника се съсредоточи на юг от град Теренутис. За голяма радост на княза пристигна и патрокал с гръцките полкове, а с него и жрецът Пентуер. Изпратен от Херхор като втори наблюдател при главнокомандуващия, присъствието на много жреци Стана, освен Ементезуфис и Пентуер имаше и други, не беше твърде приятно на княза. Той реши обаче да не им обръща внимание и на военните съвещания съвсем не ги питаше за мнението им. Все пак отношенията някак полегнаха. Съгласно заповедта на Херхор Ементезуфис не се налагаше на княза, а Пентуер се заеда организира медицинска помощ за ранените. Военната игра започна. Преди всичко посредством своя агент и пръсна спръсна из пограничните села Слух, че либийците идат на грамадни орди, че ще рушат и убиват. И сплашеното население почна да бяга на изток и се натъкна на египетските полкове. Князът взе мъжете да носят товари под армията, а жените и децата препратива вътрешността на страната. После престолонаследникът изпрати съгледвачи срещу приближаващите се либийци за да разузнеят колко са и каква е дисциплината им. Разознавачите се върнаха бързо и донесоха точни сведения за местопребиваването на неприятеля, но данните им за броя му бяха много проувеличени. Също така погрешно, макар и самоуверено, те твърдяха, че начало на либийските орди върви лична Мусаваса, придружаван от сина си Техена. Престолонаследникът пламна от радост при мисълта, че в първото си още сражение ще има такъв опитен противник като е Мусаваса. Поради тия сведения Рамзес нацени опасността от себлъскването и отвои предпазливостта си. А за да има всички преимущества на своя страна, прибягна и към хитрост. Изпрати при либийците доверени хора, като им поръча да се представят за бегалци, да влязат в неприятелския лагер и да откъснат от Емусаваса неговата най-голяма сила, изгонените либийски войници. Кажете им, поръча Рамзес на агентите си. Кажете им, че имам топор за дръските, но милосърдие за покорните. Ако в предстоящата битка захвърлят оръжието и заставяте му Саваса, ще ги приема отново във войската на негово величество и ще наредя да им се плати цялото възнаграждение, без да се смята, че са напускали службата. Патрукъл и другите генерали признаха това средство за много умно. Жреците мълчаха, Айментезуфи е си спрати вест до Херхор и за по малко от едно денонощие получи отговор. Местността, където се намираха Содовите езера, представляваше долина, дълга няколко десетки километра затворена между две планински вериги, които се простираха от юго исток към северо-запад. Най-голямата и кратко широчина не надминаваше 10 км, но имаше места съвсем тесни, почти клисури. По цялата дължина на долината се бяха проточили едно след друго десетина балатистия зара с горчиво солена вода. Тук растяха жалки храсти и треви, които вехнеха, засипвани от пясъка, и никой животно дори не ги докосваше с уста. От двете страни стърчаха въровикови възвишения или громадни пясъчни, преспи, в които човек можеше да потъне. Целият пейзаж в жълти и бели багри правеше впечатление на страшно мъртвило, потискащо още повече поради зноя и тишината. Никаква птица не се обаждаше тук. Ако понякога се чуеше някакво шумолене, то сигурно биваше от търкулване на камък по склона. Приблизително средата на долината на две места си издигаха сгради на няколко километра едни от други. Тия от представляваха малко укрепление, а западните – стъкларски работилници, снабдявани с гориво от либийски търговци. Поради военната тревога укреплението и сткларниците бяха напуснати. Корпусът на Техена имаше за задача да заеме тези два пункта, които осигуряваха на армията Немосава са пътя за Египет. Либийците напредваха бавно от град Глеокос на юг и вечерта на 14 хатур достигнаха входа на долината. Уверени, че ще е минат на два прехода без никакви пречки. Той е ден, щом слънцето залезе, египетската армия тръгна към пустинята и като мина за 12 часа около 40 км през Пясъците. На сутринта спря на възвишенията между укреплението и стъкларските работилници и се скри в многобройните теснини. Ако тази нощ някой би казал на либийците, че в долината на Содовите езера са израсли палми и пшеница, те щяха да се очудят помалко, отколкото при веста, че египетската армия вече им е препречила пътя. След кратка почивка, през време на която жреците успяха да открият доста добра вода за пиене и изкопаха няколко кладенчета, египетската войска почна да заема северните хълмове по край долината. Планът на престолонаследника беше прост. Либийците трябваше да се отрежат от отечеството им и да бъдат изтласкани на юг, в пустинята, където горещината и гладъч тяха да унищожат разпръснатите части. За тая цел Рамзес разположи армията от към северната страна на долината и раздели войската на три корпуса. Дясното крило, което беше най-издадено към Либия, се командуваше от Патрукъл и имаше задача да отреже пътя на нападателите за отстъпление към техния град Глялкус. Лявото крило се намираше най-близко до Египет и се командуваше от Ементезофис, то трябваше да прегради пътя на либийците напред. А командуването на централния корпус пое престолонаследникът. При когото остана Пентуер. Към 7 часа сутринта на 15 хатур няколко десетки либийски конници преминаха долината в силен тръс. Те починаха за малко при стъкларските работилници, огледаха местността и като не видяха нищо подозрително, върнаха се при своите. Към 10 часа преди обед, когато страшният зной сякаш смучеше пот и кръв от хората, Пентуер каза на престолонаследника. Либийците вече влязоха в долината и минават по край войските на Патрукал. След един час ще бъда тук. Откъде знаеш това? Попита го очуден князът. Жреците знаят всичко. Отвърна усмихнато пентуер. После той си искачи внимателно на една скала, извади от турбата си някакъв силно лъскав предмет и като се обърна към мястото, където се намираха войските на Ементезофис, почна да прави с ръка някакви знаци. И Ементезуфис е вече уведомен, добави той. Князът не можеше да се начуди и добави. Очите ми са по-силни от твоите, а и слухът ми навярно не е по -лъж. Въпреки това нито виждам, нито чувам нещо. Как тогава ти забелязваш неприятеля и се разбираш в сементез офис? Пентуер накара княза да погледне към едно далечно възвишение, върха на което се забелязваха трънки. Рамзес се вгледа в тая точка и внезапно закричи, защото в храстите нещо блесна силно. Какъв е тоя непоносим блясък, извика той. Човек може да ослепее. Жрецът, който придружава достопочтения патрукъл, дава знаци, отвърна пентуер. Както виждаш, достойни господарю, и ние можем да бъдем полезни във война. Жрецът млъкна. Отдалече, от долината, долети шум, отначало тих, но постепенно, все поясен. Штом го чуха, залегналите по склона египетски войници наскачаха, почнаха да преглеждат оръжието си, да шепнат. Но кратката команда на офицерите ги усмири и над северните скали отново зацари мъртва тишина. В това време шумът с долината се засилваше и премина в тътнеж, при който сред глъчката на хиляди хора можеше да се различат песни, скърцане на коли, свилене на коне и подвикване на командирите. Сърцето на Рамзес заби буйно. той вече не можеше да сдържи любопитството си и се покатери на една издадена скала, откъдето се виждаше значителна част от долината. Долу либийският корпус се движеше бавно, заобиколен от облаци жълтеника в прах. Той приличаше на дълъг няколко километра смок, изпъстран с сини, бели и червени петна. Начало яздаха двадесет на конници. Един от тях с наметнат бял плащ седеше на коня като папейка, спуснал двата си крака от лявата страна. За даздачите вървеше група прашници с сиви ризи, после някакъв сановник флектика, над когото носеха голям чадър. Следваше отред копиености с сини и червени блузи, после голяма група почти голи хора, въоръжени с боздугани, след тях други пак с прашки и копия, отново само с прашки, а зад тях червено отред с коси и топори. Войниците вървяха приблизително по 4 мафредица, но въпреки виковете на офицерите редът постоянно се разваляше и четворките се трупаха на групи песни и глъчка либийският смок постепенно изпълзе в най-широката част на долината срещу стъкларските работилници и езерата. Тук редът се обърка още повече. Тия, които се движеха начело, спряха, защото им казаха, че на това място ще има почивка. В това време задните колони ускориха крачка, за да стигнат по-скоро и да си починат. Някои изтичваха от традициите, оставяха си оръжието и се хвърляха в езерото или черпеха с длани от мирисаната вода. Други сядаха на земята и вадеха фурми от турбите си или пиеха вода с от глинени бутилки. Високо над лагера се виеха няколко орли лешояди. При тая гледка на описуема мъка и страх овладяха Рамзес. Пред очите му се замяркаха черни точици, зави му се свят и за миг му се струваше, че е готов да отстъпи трона, но да не е тук и да не види това, което щеше да стане. Той се смъкна от скалата и загледа пред себе си с обезумен поглед. Тутък си до него се приближи Пентуер и го дръпна силно за рамото. Опомни се, вожде, продума жрецът. Патрокъл очаква заповедите ти. Патрокъл! Повтори князът и се огледа. Пред него стоеше Пентуер, блед, но спокоен. Няколко крачки по далеч от Мозис, също бледен, държеше в разтреперените си ръце свирка. И зад възвишението надничаха войници, по чието лица се четеше силно вълнение. Рамзес, повтори Пентуер, войската чака. Князът погледна жреца с някаква отчаяна решителност и прошепна с подавен глас. Започвайте! Пентуер вдигна нагоре лъскавия си талисман и начерта с него във въздуха няколко знака. Тотмози свирна тихо, и с другите теснини отляво и отдясно повториха този знак, и египетските прашници почнаха да се катерят по възвишенията. Беше към 12 часа по обед. Постепенно Рамзес се съвза от първото си впечатление и се заоглежда повнимателно наоколо. Той видя щаба си, отреда копиености и топороности, командувани от стари офицери, най-сет прашниците, които се изкачваха бавно по скалата. И беше уверен, че никой от тия хора не само не желаеше да загине, но дори не му се искаше да воюва и да се движи в този страшен пек. Внезапно от върха на едно възвишение се разнесе гръмлив глас, помощ на отрева на лъв. Войници на негово величество фараона, разбийте тия либийски кучета. Боговете са с вас! На този свръхъстествен глас отговори непомалко мощният провлечен възглас на египетската армия и невъобразимата глъчка на либийците. Князът вече нямаше защо да се крие. Той застана на възвишението, откъдето неприятелят се виждаше много добре. Сега пред Рамзес се проточи дългата верига египетски прашници, които сякаш изникнаха изпод земята а на няколко стотин крачки от тях бе потаналият в облаци прахлибийски лагер. Чуха се тръби, свирки и проклятията на варварските военачалници, които призоваваха към ред. Насядалите скочиха на крака, уния, които пиеха вода, грабнаха оръжие и се завтекоха към своите. Хаотичната тълпа почна да се разгъва в радици, и всичко това ставаше сред крясъци и врява. В това време египетските прашници вече хвърляха по няколко камъка в минута. Спокойно, Правилно, като приучение. Десетниците сочеха на отредите си неприятелските групи, които трябваше да бъдат обстрелвани, а войниците за няколко минути ги засипваха с град от уловни топки и камъни. Князът виждаше, че след всеки такъв порой от удари групичка либийци се разпръсваше, а твърде често някой оставаше убит. Въпреки това, либийските редици се строиха и отстъпиха зад линията, до която достигаха камъните. Сега напред излязоха техните прашници и със същата бързина и спокойствие почнаха да отговарят на египтяните. Понякога в тяхната верига избухваха смехове и радостни възклицания, тогава падаше някой египетски прашник. Скоро над главите на княза и свитата му за свистяха камъни. Един камък, хвърлен с ръчно, удари дютанта по рамото и чупи коста, втори събори шлема на друг дютант, трети падна в краката на княза. Разби се скалата и посипа лицето на главнокомандуващия с горещи като кипящо масло късчета. Либийците се смееха високо и подвикваха нещо, вероятно злословеха за главнокомандуващия. В миг страхът и преди всичко жалоста изчезнаха от душата на Рамзес. Той не виждаше вече пред себе си хора, заплашени от страдания и смърт, а диви зверове, които трябваше да бъдат избити или изловени. Той посегна машинално към меча си, за да поведе копиеностите, които чакаха само заповедта му, но го възпре чувството на презрение. Нима и той ще се цапа с кръвта на Таязган. За какво са войниците? В това време сражението продължаваше, а храбрите либийски прашници почнаха да се придвижват напред, като подвикваха и дори пееха. Хвърлените от двете страни камъни бръмчаха като бръмбари или като ройпчели, понякога се отряха във въздуха един от друг с а на всеки няколко минути някой боец от едната или другата страна отстъпваше назад, като стенеше или падаше мъртъв. Но това бойният дух на другите не спадаше. Те волюваха със злобна радост, която постепенно се превръщаше в бесен гняв и самозабрава. Внезапно надясното дясното крило засвириха тръби и се понесоха многократно повтарени викове. Там безстрашният патрукал, пиян още от сутринта, се бе хвърлил срещу ариер на неприятеля. Атакувай! Извика князът. Тутък си една, втора, десета тръба повтори за повета и след миг от всички теснини заизлизаха египетски стотни. Пръснатите по хълмовете прашници отвоиха усърдието си, а в това време в долината четириредните колония от египетски копиеносци и топороносци почнаха да се строяват срещу либийците. Спокойно, при пълен ред, те се придвижваха бавно напред. Под силята центъра. Изкомандува престолонаследникът. Трабата повтори заповедта. Зад двете колони, които образуваха първата линия, застанаха две нови. Преди още египтяните да извършат тея маневра, под града от камъни либийците се строиха по техен пример в 8 редици срещу главния корпус. Придвижи резервите, каза князът. А погледни, обърна се той към един от адютантите, дали лявото крило е вече готово. Адютантът се завтече към прашниците, за да обгърне по-добре с поглед долината. Но внезапно падна, все пак успя да даде знак с ръка. Тогава вместо него изтича друг офицер. Той се върна веднага и съобщи, че двете крила на княжеския корпус са в пълна готовност. Шумът от към отреда на патрукал се засилваше и изведнъж над хълмовете се издигнаха гъсти, черни кълба дим. При княза дотърча офицер, изпратен от Пентуар с донесение, че гръцките полкове са запалили лагера на либийците. Разби и центъра. Изкомандува престолонаследникът. Една след друга няколко тръби засвириха сигнала, в атака, а когато замлъкнаха, в централната колона се разна се команда, загърмяха барабани и отекнат на бавно и в такт маршируващата пехота. Раз-два. Раз-два. Раз-два. Сега командата бе повторена на дясното и на лявото крило. Отново забиха барабани и страничните колони тръгнаха напред. Раз-два. Раз-два. Либийските прашници почнаха да отстъпват, като засипваха с камъни маршируващите египтяни. Но макар, че все по-често падаше по някой войник, колоните продължаваха да вървят, крачеха отмерено, при пълен ред. Раз-два. Раз-два. Жълтите облаци прах, които бележеха похода на египетските батальони, ставаха все по-гъсти. Прашниците не можеха вече да хвърлят камъни, стана сравнително тихо, сред тая тишина се носеха стоновете и воплите на ранените бойци. Много рядко са марширували толкова добре при учение, извика князът към щаба. Днес не се боят от тояга, измърмури един стар офицер. Разстоянието между прашния облак, който покриваше египтяните, и либийците непрекъснато намаляваше. Но варварите стояха, без да мръднат, а зад линия им се издигна гъст стълб прах. Очевидно някакъв резерв подсилваше централната колона, която беше заплашена от най-силните удари на атаката. През столонаследникът се спусна бързо от възвишението и метна на коня си. От доловете излязоха последните египетски резерви, строиха се и зачакаха заповед. След пехотата се полявиха няколко стотин конници азиатци надребни, на дребни, но издръжливи коне. Князът полетя подир тръгналите в атака войници и на сто крачки от тук намери друга могила, на особено висока, но от нея можеше да се обхване с поглед цялото бойно поле. Свитата, Азиатските конници и резервната колона побързаха след него. Рамзес нетърпеливо погледна по посока на лявото крило, откъдето трябваше да се появи Ементезуфис, но той още не се виждаше. Либийците не мърдаха от местата си, положението ставаше все по-сериозно. Корпусът на Рамзес беше най-мощният, но пък срещу него беше изправена почти цялата либийска сила. Количествено двете страни бяха еднакви и князът не се съмняваше в победата, но се безпокоеше че загубите ще бъдат извънредно големи, защото противникът беше много храбър. Впрочем, всяко сражение е свързано с много изненади. Главнокомандуващият няма вече влияние върху уния войски, които са започнали атака. Те повече не му принадлежат. Сега князът разполагаше само с резервния полк и шепата конници. Следователно, ако някой от египетските колони бъде разбита или ако ненадейно неприятелят получи нови подкрепления, Престолонаследникът потърка чело. В този миг почувства цялата си отговорност като главнокомандуващ. Той приличаше на играч, който е заложил всичко, хвърли лазаровете и сега се пита какво ли ще се падне. Египтяните бяха вече на няколко десетки крачки от либийските колони. Команда тръби и барабаните забиха по-бързо и войската се затече бегом. Раз-два-три. Раз-два-три. Но и откъм неприятеля се чу двете Две редици копия се наклониха. Загърмяха барабани. Бегом! Вдигнаха се нови кълба прах, които после се сляха в огромен облак. Рев на човешки гласове, тракане на копия, звън на коси, понякога пронизителен стон, който веднага потъваше в всеобщата врява. По цялата фронтова линия вече не се виждаха нито хората, нито оръжието им, дори колоните, само жълт прах, проснал се като громаден смог. Погъстият облак прах показваше мястото, където колоните се бяха сблъскали, поредкият, където имаше празнина. След няколко минути адски шум престолонаследникът забеляза, че облакът прах на лявото крило почна да се отдръпва назад. Засили левия фланг. Изкомандува той. Половината резерви се понесоха към посоченото направление и се скриха в жълтия облак. Но лявото крило вече се изправи, а в същото време дясното почна да се придвижва бавно напред. Центърът обаче който имаше най-голямо значение, не мърдаше от мястото си. Засили центъра. Изкомандува престолонаследникът. Другата половина резерви тръгнаха напред и изчезнаха в облаците прах. За минута виковете се усилиха, но не се виждаше и най-малко помръдване напред. Добре се бият, негодници такива. Обърна се към престолонаследника същият стар офицер от свитата. Крайно време е да се намеси Ементезуфис. Князът повика командира на азиаската конница. Погледни надясно, каза му той. Изглежда, че там има празнина. Промъкни се внимателно, за да не сгазиш наши войници и атакувай от фланг централната колона на тия кучета. Трябва да са вързани на Синджир, защото много дълго стоят на едно място, отвърна, със смяха зятъцът. Той остави при княза около 20 на конници, а другите полетя в тръс, като викаше. Да живееш вечно наш. Жегата беше неописуема. Князът втренчи поглед и се услуша, като се стараеше да се ориентира през прашната завеса. Почака. Почака. Изведнъж викна от радост. Средният облак се люшна и леко се придвижи напред. Отново се спря, пак се придвижи бавно, много бавно, но продължи все напред. Врявата беше толкова страшна, че човек не можеше да се ориентира какво означава гняв. Триумф или поражение. Внезапно дясното крило на либийците започна да се огъва бързо и да отстъпва. Зад него се появи нов облак прах. В същото време Пентуер долетя на кон и извика. Патрокъл обкръжава либийците в тил. Суматохата в дясното крило растеше и се приближаваше към центъра на полесражението. Явно беше, че либийците почват да отстъпват и паниката обхваща дори главната им колона. Целият щаб на княза трескаво следеше движението на жълтия прах. След няколко минути тревогата се отрази и на лявото крило. Там либийците почнаха вече да бягат. Да не видя утра слънцето, ако това не е победа, извика старият офицер. От най-високия хълм, където жреците следяха хода на сражението, притича вестоносец и съобщи, че на лявото крило се виждат редиците на Ементез и либийците са обкръжени от три страни. Те щяха да бягат вече като зайци, каза за пратеник, ако пясъците не им пречеха. Победа! Да живееш вечно, вожде! викна Пентуер. Едва минаваше два часа. Азиатските конници се разпяха с кръсливи гласове и пускаха към небето стрели в чест на престолонаследника. Штабните офицери слязоха от конете си, хвърлиха се в краката на княза, хванаха го за ръцете и го свалиха от седлото му, вдигнаха го нагоре, като викаха. Ето могъщия полководец. Той срази враговете на Египет. Амон стои до дясната и до лявата му ръка. Кой ще му се опре? В това време либийците непрекъснато отстъпваха и се заискачваха по южните пясъчни хълмове, преследвани от египтяните. Сега всяка минута от облаците прах изкачваха конници и препускаха при Рамзес. Ементезуф ги заобиколи в Тил. Викаше един. Две стотни се предадоха. Викаше друг. Патрукъл ги заобиколи в тил. Пленени са три либийски знамена – Овен, Лъв и ястреб. Около щаба ставаше все по-многолюдно. Прииждаха хора, окървавени и прашни. «Да живееш вечно!» «Да живееш вечно!» Вожде! Князът беше толкова развълнуван, чето се смееше, то плачеше, като говореше на свитата си. Боговете се смилиха. Мислех, че вече сме победени. Жалка е съдбата на военачалника, който трябва да отговаря за всичко, без да е меч, без дори да вижда какво става. Да живееш вечно, победоносни вожде, викаха наоколо. Хубава победа! Засмя се князът. Не зная дори как спечелихме. Печели битките, а после се чуди. Викна някой от свитата. Казвам ви, че не зная дори как изглежда битката, оправдаваше се князът. Успокой се, вожде, отвърна пентуер. Ти така умно разположи войската, че неприятелят трябваше да бъде разбит. А по какъв начин? Това вече не е твое задължение, то е работа на полковете ти. Аз дори не извадих меча си. Един либиец не видях, окаиваше се князът. По южните възвишения боят още кипеше, но в долината прахът почна да се разсеива, Тук-там, като през мъгла се виждаха групички египетски войници с копия, вдигнати вече нагоре. Престолонаследникът обърна коня си натам и се отправи към изоставеното бойно поле, където сражението между централните колони току-що беше свършило. Поле сражението представляваше площ, широка няколко стотин стъпки, осеяна с дълбоки трапове, покрита стелата на ранени и убити. От страната, откъдето идваше князът, на всеки няколко крачки лежаха смесено в дълга редица либици, либийци, а по-нататък почти само либийци. На някои места лежаха труп до труп. Някъде на едно място бяха струпани по три-четири трупа. Тясъкът беше изпръскан с тъмни петна кръв, раните бяха страшни. На един боец бяха отсечени двете ръце, на друг, разцепена главата чак до толовището, на трети се показваха вътрешностите. Някои виеха в конвулсии, а от пълните им спясък пяса коста изригваха проклятия или му да бъдат доубити. убити. Престолонаследникът отмина бързо, без да се оглежда, при все, че някои ранени издаваха слаби възгласи в негова чест. Недалеч от това място той срещна първата група пленници. Тия хора паднаха ничком пред него и почнаха да го молят за милост. Обещайте милост на победените и покорните, обърна се той към свитата си. Няколко конници се пръснаха в различни посоки. Тутък си засвири тръба, а след нея се чу мощен глас. По заповед на главнокомандуващия, негово височество княза, ранените и пленените няма да бъдат убивани. В отговор се обадиха развълнувани и смутени викове, навярно на пленници. По заповед на главнокомандуващия, викаше с напевен тон друг глас на друга страна, ранените и пленниците няма да бъдат убивани. А в това време боят по южните възвишения престана и двете най-големи групи либийци сложиха уръжия пред гръцките полкове. Поради горещината, както твърдеше той, или поради силните напитки, както смятаха другите, храбрият Патрукал едва се държеше на коня. Той потърка на сълзените си очи и се обърна към плениците. Кучета кръстави. Развика се гъркат. Вие, които вдигнахте грешна ръка срещу войската на негово величество, дано черви и ви ядът. Ще загинете като въшки под нокътя на благочестивия египтянин. Ако веднага на отговорите къде е вашият вожд, дано проказа разядено здрите му и изпие салите му очи. В този миг пристигна престолонаследникът. Генералът го поздрави почтително, но непрекъсна разпита. Ще заповядам да дера теремаци от вас. На колове ще ви набия, ако не узнае веднага къде е тая отровна гад, родена от дива свиня и хвърлена в тура. Ето къде е нашия вожд. Извика един от либийците и посочи група конници, които се отдалечаваха бавно навътре в пустинята. Какво е това? Попита князът. Жалкият Темусава бяга, отвърна Патрукъл и за малко не падна на земята. Кръв нахлу в главата на Рамзес. «Значи, там е му Саваса?» И бяга. «Хей, който има добър кон, след мене!» «Ха», каза Патрукал, като се смееше. Сега той е крадец, на Овни сам ще заблее. Пентуер се изпречи пред княза. «Ваше височество не може да преследва бегалците!» «Какво?» викна престолонаследникът. През цялото сражение не вдигнах ръка срещу никого. А сега трябва да се откажа и от либийския вошли? Какво биха казали войниците, които изпратих срещу копията и топорите? Армията не може да остане без командир. Анима тук не са Патрукал, Тутмозис, пък и Ементезофис? Защо съм военачалник, ако нямам право да устроя хайка, за да заловя неприятелите? Те са на няколко стотин крачки и конете им са изморени. След един час ще се върнем с тях. Само ръка да протегнем. Мърмореха конниците азяци. Патрокъл, тут Мозис оставям на вас виската, извика престолонаследникът. Починете си, а аз сега ще се върна. Той пришпори коня и се понесе в тръс, като затъваше в пясъка. Последваха го двадесет на конници и Пентуер. А ти защо си с нас, пророче? Попита го князът. По-добре, иди да спиш. Днес ти ни направи големи услуги. Може би ще дотрябвам още, отвърна пентуар. Не, остани, заповядвам ти. Върховният съвет ми е поръчал да не се отделям нито на една крачка от ваше височество. Престолонаследникът трепна гневно. ако попаднем в засада? Попита той. И тогава няма да те изоставя, господарю, каза жрецът.